لعله فتنة التأخير دا جزاء دا قيامة دا, دا امتحان دا تعته لراك ومتاعه الى حين أنا فلد وقت مرقبوري إن أدري أقريب أم بعيد قرخ راكي قرخ لراكي قال لنزلت فعني قرخ راكي لإذا على مدر على مدر ربط لاشفر إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون له نو چې قیامت قریب دی او که بعید دی هغه تاسوره وعده کولې شي د حزاب او د قیامت د عذاب وعده کولې شي د قیامت نو او ته الله تعالی ورته وی وکبغت دغه د عذاب را روان دي توبه وباتې زمشي راشي الله ته متوجي شي قیامت توبه وباتې عذاب را روان دي قیامت را روان دي بسم الله نو شروع کو انکونو دا الله دا سی اللہ دے شے النادی اذنا فی الناس بالحج اذن کی خلقو تا اغزات تا کہ اذن کی خلقو تا فحج سرا الرحمن بعمر تقوی فعمر تقوی دا خلقو رحمن تقوی تقوی کی قیامت را روان دے الرحیم للمؤمنین رحیم نی مومنانو باد بتغفیز بتغفیز سرا او رحیم نی مومنانو سرا قیامت کے قیامت کے وپی رحم کارا کئی نو رحمان دے پا دنیا کی شیو دلتے قرآن تاکیدو لی الرحیم دے ایمان دلدر کار رحیم دے رحم باقیارا کئی پا خیرت کے پتزان سنبال کار تراشه قران تا اذان سنبال کا رضی صورت نفذ الشر في علي تشرید مسائل اربعه لتحریمات الله تعالی صحیح تحریمات عباد و باطل نظر ده الله علوم صحیح نظر ده عباد و باطل لا ورتوی تب قیامت کې سکه پور گئی و عذاب پوری یا یهنناس اے هی رعود کو دا وعده ای هی رون کو د قیامت یا ایوه الناس ناس اوی ناس ای کی سویقا دکی ناس اوی یا ایوه الناس ای هی رون کو دا وعده عذاب او دا قیامت الَّذی نسو التربیت الرب تاسو ارکل ای تربیت ترب دا اللہ تعالی سمنی که نا تا تخویف ورکی اتقو ربکم تخواو کی دا رب بات لئن يراد التقوى تقوى او کې در او یې کې در ابنا تقوا او کې در ابنا اجمال حکم اتقوا کې طول راجل اتقوا کې اعمال صالحات تمام راجل ایمان راغ اسلام راغ دین را اعمال صالحه را بل سره حقوق عباد راجل حقوق دې الله رال په اتقوا تنتا پورا یا رب کو رب نا اویریگی داسی جملے ہوئی چی رب نا اویریگی چی دا اللہ نا اویرید بس انسان کی راشی تقوارا شی قیام دا تقوارا شی بس کامیاب دے ورپسی ویتا اویریگا درمنا یایوہ الناس اے ہی کو دا قیامت اے ہی کو دا قرب قیامت اے ہی رون کو دا وعدید رب ايه رونكو دا عذاب دا ان الزلزل <سؤال> <سؤال> تصداع تشيء عظيم الزلزل <سؤال> <سؤال> دا يو شيء عظيم دا زلزل <سؤال> برا رواني دا زلزل لوي قيامتك لا نا قيامتك دلزلان هذا دا قرب قيامتك دا قرب قيامتك لا دا زلزل دا برا جلتا ما مولي دلزل راجي ثالي فسونا خلق ترشي او په ما او دا د زلزلانه ده دا زلزله چې یو غربه بل سره جنګي یو غربه بل سره ټکراوي جرګي وا تدا زلزله یو مبارد کې ترونه هاوینه بتا مدغرز کې دا زلزله چې تذهلوا غافل بشي تذهلوا غافل بشي نه خبر بشي کل امرات المرضعه ان هر خذپي ورکوونکي دا مور په الوار دی رمه نهي نو غافل وشي را خبره وشي كل امراه مرجعه هل خض پای ور کوي انکي عمه ارذ عدا غنج پای لور بته هير شي ذوي بته هير شي خپل ځان باندې بدون وي وتذروا وتدعوا ابغوردي کی بږي یعنی ابغوردي کل ذات حملن، هر صاحب دا حمل، حملها، حمل قبلو، حمل میخ دا، غوا دا، اچی دے، زمرے دے، مندد دے، خضا دا، مونسا سچی دی، کل ذات، کل ویریخا، هر صاحب دا حمل حملها حمل قبلو میخ دا غوا دا اچی دے زمرے دے مندد دے ذات کل ویریخا هر صاحب دا حمل حملها کہ کم شے حمل اقلی مونس، کہ حیواناتو کی کبن یدمو دمرا حیبت دے دمرا یردہ دمرا سخت زلزلدہ چی طول بدا بچی اور دے پیاز بچی دمرا حیبت دے خا متدعوت آتے حملے صاحب دے حمل او بغردی صاحب دے آبت حملہ حمل قبل طول بخمل حملو غردی سمرا کحیوانات دی کبن یدم دی قبل مدت الحمل اخواد مدید حمل لات دو میاشتو دریو میاشتو صالو و ترن ناسا کن لومی دبتخل کتول لرسکارا بیوشا بیوشا بیخا من رویتی هاد ہے بدت دیرہ دینا و ما هم بسکارا نبی قبل ذالکا لدین مخی رمتو ٹک ٹاکو کچی دا حال راشی نباد دیو بیوشش ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ تعالی غیر فمن ذالک حسن لهم السكرار لذی عذاب دو وجنه بذیتا بیوشی طول با بیوششی خواه طول با بي بیوششی و دا برازی بلکل قرب قیامت کی او دا برازی با کافر و بانده دا برازی با کافر و بانده مسلمان بدا غوخنی مسلمان منیگ وره لغوخواه دا غا طول کافر و دا بذر دیده کافران مخرمسته کی وش دا ذلتلشی بوا هوا بلهي بدا شي چې تفوس ومکو بل حال ويشي وی پوښي ويغه د قرانه ته ثابت وي ته وي ثابت هم بامي راشد الذي يوزل بنيته نتيږي نذاتي تختیرا روانه ده توحيد اومني ایس بدی دروازه ده تقبل کوي خبر اومني ایس بدر باندې ني توباری نمک خدای لر کړي ها توباری نمک خدای لر کړي الناس تخويف ور کوي فاضل من نه غلي الله په جګړه کې في الله جګړه في الله كلام الله وقدرت الله وكلام او وقدرت د الله تعالی کې بغیر علم بيد دلیل لا علم بيد دلیل لا یو دلیل ورته او دا الله تعالی په کلام کې او دا الله پیغمبر سره دا الله توحید کې یې غړې کړي او یتبعو کل شیطان المرید او تابع کیږي دا شیطان سرکش سرکش شیطان نه لاخر مرید سرکشته شیطان سرکش تابع کیږي مرید چې کی بیا اراده کړون کیدوی ها مرید چې کی سرکشټ وایکا کتبہ لکل دی اللہ علیہ پدی شیطان مانے اندہو شاندہ دی والله او آجا چی دوستی اکرا تابداریو کل دی شیطان فا انہو دا شیطان یدلو گمراکی دل ران کل خیر لار خیرنے گمراکی و یهدی اولار ورته خیل الہ عذاب السعیر و یهدی بوزیے لار خیل ورت بوزیے عذاب سعیر تا عذاب دا جان نمتے بوزی کو شیطان کاسا دے چتان جنم ته بودی خلقا او قران پر علماء ارویله زید په جنت تر اځیته یا ای غناس بیا ورتوي مساله ډیر ګران ده نو بیا ورته وای کو د قران ای هی کو د وعده ای هی کو د دلائلو د قدرت د بعض ان كنتم فی ریبن کی تاظ په شک کې من البحث د قیامتنا فاس قیامتنا منی نطبدا ایجاد دال ک په یادی ثانی د ایجاد ول اس دال کا په یادی ثانی باندې تفسان خبره ده ان خلقناكم الله و ما پیدا تاسو من تراب د خاورنا دا خاورنا م پیدا کې ادم علیہ السلام ته وګوره ثم خلق ذریته من پیدا کې ذریته ذات نطفه طلقتنا ثم من علقه بها نطفه سلويخردي نطفه من علقه دم جامد فينا جماعه ثم من مودره بها توتي دغخنا قطعه لحم توتا دغخيخه مخلقه جسم والا طام خلق والا جسم و غیر مخلقتن او ناتمام جسموالا و غیر مخلقتن جسم ناتمام ناتمام جسموالا بعد اکیو جسگمی یو اعضائی کمی یا اگڑوڑی لنبی لنبینا لکم شی بیان کم تاو سدلائل د قدرت و نقرو فی الارحام اقراری در کم تاو لفر رحمونو دا میندو که در کوم فر رحمونو دا میندو که ما نشاغش دمار رضاوشی کال دو تری سو الى اجل مسمح دانیتی معلوم قوری سمرا اللہ تا مقرر نخرجكم بیا خارج کم تاسو من بطون امہاتكم طفلا و دیال کچھ ما شمانی ثم سم ما سن پیجنی خانا سم یونمی کم بیا لویوم تاسو لرا سم یونمی کم بیا لویوم تاسو لرا ثم لتبلغ بي اور سيتاس واشدكم طاقا تاقد قلت طقت تورسي شيء ومنكم بعض الطا من اغلي توفى توفى قبل الاشد فاخوان ضاني طاقتنا ما شو مفاد شيء مغيره ما شد مور اولاد لخشال زييش فا كده ابو ربلار بده نيجي جنت ومنكم بعض الطا من اغلي يرد الى ارض العم يراد كنيش ارض العمرطه بكعر عمرطه ارض للعمر بكعر عمرطه هي ما نقول تنغي بيها ارض للعمر ارض العمر بكعر عمره ده عمر تلالشي لكي لا يعلم ده قالي دي ده جواب لله يعلم من بعد علم شيء ده نبي جني بس ده علم لشيءان شان كثيرا يشيء كثيرا كثير. نبي جني خ يرشدنا فاضي قال عكرما رضي الله تعالى عنه من قرئ القران سوق قران للي لم يصير بهذه الحاله نبغر دي بهذه حالت باندې يعلم من بعد علم شيئا تنبي عالم جسبر بداكي للتفكر كده علم خبرك لكيكي देखो ما حضر بني सोच गई او جکم سڑے قران دی روایت دے پسغه حالت دے کہ تے خواص بالکل صحیح وی ہئی اوئے تے علماء او خواص صحیح علماء حقی حقانی علماء تا سگری بدغا نہیں تے زبران کٹ کی ب بنی کی نہیں پاتیں لیکن حواث ذات لا وجه تدا اکرم ريد اللہ تعالی لم یثور بهذه الحالة فی عالم القران نباګر دی په یمانه کې قرآن ډیر کوي تا قرآن یو معجزه ده قرآن ډیر وايا ته په دی حالت باندې کړو بُډو شی بُډا خانه قرآن ورته دا سيادي ولي په کار غاړي چی څه و نه هغه ورته یاديږي دی حدیث ته ورغره رسول پاک وایي اکرما روایت ته هوځي لم يصر هذه الحالة عالم القرآن لكي لا يعلم دفعه بعد بعض علم شيئا فضل علم شيئا كثيرا وترى الأرض وترى الأرض وترى الأرض ترى حامدة كالميت في القبر لأنه يجب قبر كبروتي وجه مكي فإذا أنظر هرقج نازل عليها الماء بل ما نهبو لذلك ترى الأرض حركته ترى الأرض ترى الأرض دالوتی او بل تو وربت اوپر تھی گی و امت ذرغن کی من کل زوج دار قسم بهی جن خستا من کل زوج دار قسم بهی خستا ګوټی ماران کی در لتافته تب عشل افن در باغ لال روید دربو مشور وخت ذلک بان الله دا مشور دلائل بان الله بسود سر الله تعالی والحق حق دی اولویت دا ثابت دی هغه ثابت دی و انه یحیا الموت دا, دا الله تعالی با جو نیکې مړو لره په باران سره باران سره الله مړ جوندی کوي مګ جوندی کوي اصل جوندی کوي حیوانات جوتیاتی نو په دی باران سره الله منسانان جوندی کوي حدیث شریف کی راضی د دوش په لو په منځ کې سخ کاله بارانو شي کاله او بارانوشي د دوه په منند کوې که نه د باران شي نو دا با به را وپېږي نرم به شي او غروونه شې شويدي غ به نه شې به ول به ش دا مګ به ن او دا م دا او پهې سر ته را شي دا به تر ته رااتې باشي را شي وچ شپېلای دی دوی ما وای شي نيخ ولا تر و بروبند خرخوند خپيابله دقشان مراوي تا تباريان شيخان وانو يعلم دا الله جون دي کېمولا ان ولا كل شي قديم دا الله پارشمان قادر دي مثل ما ذکر الله وي قيامت دقشان متا نقاش نقفاني به تر کشد دي اول نقاش دویم نقشه به تر راګاي ته ولې د قیامت نه منکرې مې یو عظام او وي سوال کوي مې یو عظام او وي ربي موږ دره دره شوي چې چورې شي ومسوم جون دي کې الک شطا دنیا کې خورو کده شطا اجزاء په دنیا کې خورو دنیا اجزاء وګوري هغه مې غنم جوا ريجي دا تول اجزاو گوری دا بکم کمزای کی کی گی کم کم دنیا کی کی گی انسان راشی ناغا کوخ کی دا غیر خوراق جوڑ کی نوزی خوراق دے او کی خوراق کئی کئی دا غیر وی نا جوڑ شی دیوینی نا نطفہ جوڑ شی نطفہ رحم تلر شی رحم نتا جوڑ شی دا خو قیامت تسموے تا دا غوی دامن کوئی گی نا دا خو قیامت زماده ژوند د ساده ژوند دا د قیامت نه غلا وکټو پی یاندې زمها ساده اجزاد د دنیا په ملک باندې خوارو شرطه د دواې په شکل شرطه د میوی په شکل شرطه د غلې په شکل دا خوارو راشی راشی راشی تانوانه رتوالي ویخوري اغه نه وینه جوړ شي ویني نه نو څه جوړ شي نو څه رحم تلل شي رحیم کته جوړ شي ذقشان و تا په واران باندې را, غنکم را غنکم دا اجزاء دي د ایتاب دي راول کي ديضا ايته دي راولم پابدي سو يوم ينفقو بيثور ور بول شي مشپيرهيږي دا کافر د کا خر نکمقل خر خو ګرډې لو قيار ده کافر د خر نکمقل لوي دو رکمقل دا ايجاد فل دا دار کبي يعاد اسانيواز دي انه يحيي الموتى اینو علا کل <سؤال> شین قدیر وانا الساعتا پتخویف ورکی شکایت ده فتیزر قیامت آدیتون رات لنکه ده را دی لا ریبا نیشتر شک فدلائلو د قیامت کے فراتلو دا قیامت کے بیان د قیامت کے دا قیامت بیان دلائل دا دی را رواندی کنو وانا الله یبعث من فی القبور اللہ بجوندی کی من ها اطود سیها دنیا کے من فی القبور آغش پا قبرونو کیلئی ا قبر پر وایي قبر ديځاتہ او د قبر تشریح ډیره لوی ده قبر روړه ديتا وي د مشرق نه تر مغربه پورې د جنوب له شماله پورې تمره مکلا دي ټول ته قبر وایقا سبوکی رحمته الله له ځابه ته وړي ده وایي چې قبر تمره لوی شی دی هغه د دریاب کې ځاړي دځو پیده قدرت یاب <سؤال> کې موږ په نوې خپروت دغه دی قبر دی که غره په سر پروت دغه دی قبر دی ټکو قبر کې دغه دی قبر دی ککوې کې پروت دغه دی قبر دی کپور کې غیري دی proti هغه دی قبر دیه قبر نوې مساله ده سبو کې رحمت الله علیه قدير دې تشریح کوي دا ما کمالي کړل ده دا قبر قبور ورته مو په قبر تعبیر کوي قبر هر ځای قبر ضروري دی کوم وی مرد حق نی که فن که شک نی دیه قبر پتا نی لگی ویشوی یو قبر دی بلو یو قبر دا دی دی حال تایی چه اللہ کم دای پاسه داست دا اللہ شان دی یبعثمان فی القبول جوندی بکی اللہ اگر قبرونو کلی پدی ازمگا کی, کی قبر پدی کی گنا پدی ازمگا کی جسوک دی اللہ بی جوندی که دا جن و انس الناس شکایت باز خل کو نہ مناغری فی جدل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی قدرت د اللہ کی توحید د اللہ کی په بات بغیر علم د دلیل عقلنا د دلیل عقل و لا ھدن د دلیل وحینا اذا کتاب د دلیل وحی شو و کتاب منیر او بین دلیلی نقلنا منیر کتاب روحانا د تا کافر سانی عدفي تاوج په ډډه باندې پرېد سریا ته امر چرته دي لیدل اخرت الروضه لام د پاره ده لیدل الناس چې گمراهی خلک متعدی لازمی دواړه معنی دي لیدل الناس عن سبيل الله گمراشی په خلق او بلو گمراهی د لارې د الله تعالی له د لرف د دنیا په دنیا خیر دی او رسوایی ده فلعن قبل الارثرا ذب ته کوم د ته یمل قیاممت پر عذاب قیمت عذاب د دوه عذا د دو دخپله وررکم چې نهمنې ټشن که عذاب بما قدمت دمت په سب دا چې مکوي اذا کل لاسته د د ج مرات کول دی به مکوي ته الله لیتن الله نه دی زیاتې کوکې په بندی ګوانې الله اللهلیته لهمل ده الله بلکل زیاتې نه کې چې سردي کړي غ به دته پیش کوي. اسې نکړي فل <سؤال> عمل بدر ترې کړي کړي من عمل بنا صالحات مس عمل ل صالح حي او هغه بدر من عمل صالحا فل ومن افاء فعلها او زمانه زراته تاوان دې وصاني عفي تاوي په رباني نمنم وي با الله وہی ذ ظلم نکوم تب امنی خو چې وخرای شي جنتل کې خو بیا ارتمانی لایق من نبی قبل موته بیا څنګه څنګه بیا ارتمانی بیا هغه وق ایمان منظوری یار کافر ایمان راړي را منظوری کی خه ومن ایمان اختیاری منظور نه استراری ومن الناشک ایت بعد قال کو من یعبد الله کی عبادت کی ده الله تعالی علی حرف شک څنګه فإن أصابه خيرٌ كورتي لذتا خيرٌ فائدة صحت دولت ورغديري اطمأن رازي خوش علی بی پای باندې وإن أصابته كورتي لذت فتنة في شريعتي شر بلا تکلیف زخم انقلب على وجه وګړي پډړ باندې خسرت دنيا والاخره نتباد زیان من دي دنيا تباید دنيا واخره لا د ګومان نه ذلك والخسران المبين دا هو الخسران طوان كاردي دا غمان استا طوان كاردي طب شكي خان ني شكي تيچر تخيلت شفي ادي شكي خان لو كدوراي رين یونس علیہ السلام تو ګورا کې بيماری یونس علیہ السلام وکاله بيمارو هغه ایوب علیہ السلام تو ګورا قوم نفر نوح علیہ السلام تو ابراهیم علیہ السلام تو ګورا دا ټول نمونه پېښ کړي په اسلام کې دین کې څلک پاتې شخا لګتل الله فحبی الله یدعوا بدی دی ما فیواللہ من دون الله ما فیواللہ تعالی ما غودایان بوتان لا یضر روح zarar نرسیدتا لو عصاهو کدی نافرمانی او کی وما لا ينبؤ غودایان جنہ عورت نرسید لو دعاو قبلیه نو څنګه بدل غیر الله عبادت کوي ده نقصان نذرنا فائدہ در طرفی د غیر الله بلل غير الله هو الدولال البعيد لا كم رأي بعيدة لا الله بلخ غير الله مبلغ تألّا تألّا تألّا اللّا بلخ تا اللّا بلخ هو قولنا نحن أقرب إليه من حبل الوريد تألّا بلخ اللّا تألّا قبله انك لخارج نصدّا اللّا بلخ كانت تغير تو نور سکي نور سوط الله خير ذر کول شي دا مخلوق کي اوذاي شي اللهم لا مانع لما اتيت علماء تو ال ما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد ختم شو ولا ينفع ذلك ذا بلل غير الله وضلال البعيدكم ريب عدل رشدنا لارشادنا وليس له الهه ذلك استاذ خدعيان قلنا خير ولكل شيء شر تفكولشين هذه بني يدعو بلدي لمن من اراد لا زائدده من اراد الضر وجه ضرر في العقل اقريب دق عقلك من بعيد النبنا شيء غير اللاد ابلو زان المشرك تو شيء غير اللاد عقل كي غورا تلوز غرق شوی فائدبا غدر کیا نا من نفعهی لبیس المولا بد مرگر ناسفر ده مددگار لبیس لع... المولا منا بد ناسفر مددگار لبیس العشید او بد مرگر ده بد یار مرگره بد یار ده بد مرگره ده دنیا کی تباک لی او تا دې دین نړۍ دا بدک نه نه دین تا اسلام تا قران تا علم تا راولا زاده خو چې خې ته دې وودي وایله افسره خدای دې ممزه تاسو ټول خوږي چې دنیا خې غاړه تروبلو په طریقه باندې دې انبیاء علیه السلام تر نقشې ته وګوره صبر بکې تکلیف برداشت ټول قران چی وای کنا دات دعوت چل گئی دعوت اہتمام در طقیقا دعوت سے پیجنے دعوت قران اول لا أو برابر کا ہوے گا اللہ دی منگاتا صلی اللہ دع توفیق راکی منگدا انبیاء علیہ السلام ولارمان اصحابان امامان کلک روانی بس منوال بشارت او دا الله وای تجک لک رواني او توحید باندې ها په دا, دا الله انعام دے الله تعالی تروان کړي نو ته د چا شاکيري د الله په الله یادې ښا ځکه الله روان کړي وګوره ورته ان الله یذخل الذین بشارت دے دی. داسره الله تعالی داخل یا کتان شیمان روان لري عمل صالحه کوي جنات جنته ته تجریج وایږي من تعفي الانهار لا ندك لديهم يرونا بنغلودكو ان الله يفعل ما يريد الله تعالى کوي هغه اراده ويشي ان الله يفعل ما يريد الله تعالى کوي هغه اراده ويشي الله هغه کوي چې تخوارې الله هغه کوي چې اراده لري چې تخوارې پدای اراده وتالبان زمونږ اساس ده 파را چې راځم کوي قران ته قربان الله نه کا الله تعالى د انعامنا, انعامنا دا د انعام چې قران ته کې نلول خو دغه په بل بیا یو بزرګ وغواجه جمعه تراتې علی پورې د ارنګ دیلو تا به مړی کی چې جمعه تراتې د نجرن به خوښ وريده اورده یې سب دولي دې پور یې ريږم جلنجم بل په دمي رواق کې قدق پور یې ريږم رڼو الله انعام بس تاسو الله ان الله يفعل ما يريد الله کې وی غشي اراده او شيخه ومنه النصر الرسول لاتوينان يصحابه ويغيز به المشركين او د ديوانه الله امداد ورکي يو بي خبر ده پماکا کې الله سمره دنیا تورثو سمره اصحابان شو سمره تابعين شو دي کوم لا ته خور کو الله وي امداد ورکون کې دای نظیر دي دا دای نمونه ده دا من اكو سو خفکی د پیغمبر په امداد باندې چې اسلام ولې سیوا کیږي دا مجاهدین ولې وقظ کیږي دا په دین خپکیږي الله او ای زب امداد کوم د خپل حبیب د دین امداد با کوم من کان یظننات او چې ګمان کوي الا ینصره الله چې ین هرګ امداد دیونکي الله تعالی د رسول وو زمير رسول طریقه الا ینصره وو یار گذ و امداد نکي الله تعالی دې رسول الله تعالی په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې دې رسول امداد با الله نکي نه دنیا کې نه اخرت کې دې موږ مړ وو دې موږ شر وو دې موږ دا نه دا اراده ده لکه دې اهل مکی والا و اراده وا کنه ها اي هوش کړې ده تدبيرونه چې جوړي دغه موږ قرآن ما حضره کې ذهن کې او قتلك هو خيدلرا او ينفوا من الارض اقاروب نو الله ويكتف دي خفاي يا زول رسول ابداتكم او دا دين بسواقوم دا دين بذ قلل الله ارتوي فليمدد بسبب نتضان رن كا او يتضان فليمدد فليرب فليطلب د اوتړغان په سبب په یو پوري سارا سبب باندې یو پړې یو پړې وګورا او پړې پو مارای تا واچو ډیره تا اله سما اچات سره اله سما اچات سره برا پړې یا لګی سره یا چتر به سره یا یو ډی کی سره اځ تک دلته ودری په یو ټیبل باندې یا کټ باندې ودریږي یا یو کټ باندې ودریږي फटाकाټا نوچه ادریگی ادید این خودشا پیرا که او آل تیه لرگی ترا چت ترا برسی تره او تره او تره ادره او لاتش پسولار شو قط شو گطه بل سدی نو سمه لکه یکتوک بیا قطع که دل را دل لط ورکا لاتش پسولار لکتوک قطع که لرکا لکتوک لرکا لکتوک لرکا ورکا نو ته بته راي شي تم ته شي ته راي به شي ته راي رضوان دي جاته کنه نو ته بلاتي ته راي شي ها كتاب مخفيز مګيده نه رتي ابل پدې زعماني ولان ال ته ځان تړلې نو دورو دور, دور سترګي به دي راودي او جمه به دي راودي نو فال ينظر نظروګه په غټو غټو سترګي راودي بیا ها نظروګه په ماټو سغاتو سترګو سرا فال ينظر نظروګه هر غاله تو گورا هل یذھبن ابوزیدا دا پانسیستا ایتہ پانزیوی هل یذھبن ابوزیدا تدبیرسا دا پانسیستا کیدو مکرسا مکر ما یع اغمدا ما ہا کا زان خفيقا خفي جدا الله ويتزان خفيقا خودبا د خپل رسول امداد کوم زه با د خپل رسول امداد کوم دا دین به خورم یظهرو علی الدین کلی ولو کل هل مشرکون کافرون ظالمون کعبت ګری دا دین به ظاهرو دی به غالب کوم دی به بوزم اکر نپویگی نپویشا اللہ ویزدان پانسی که تشل بوشید ترنان پانسی که و دا دین بذر شلوم خوا دا دین بذر روانوم دا دین با وی دی لما یو طالب یو عجد یو سره خدای پیدا کی کاغا سو قرصو کی و دا دین با اللہ تعالی چلی خانا او امداد در رسول پاک به الله کوي در رسول پاک رسالت دا دین اسلام کو نه کو نه تراور سی د کنا اوس سوچ کوم دا د تبايه دا فيزونه ني دا د تبايه ني د مسلمان د پاره دا تبايه سي د مسلمان ني لیکن یو بل حجت قران اوره ست اغه ګورت چې موږ ني تر څاغه ګورت اوره ته څو ګوري ګوري خو نه خو څو ګوري حجت خوښه کړه چې موږ خپل مسلمان د تبايه دا دغه ده مسلمان دین تباک ا د نه وی بالکل گمراه کړل د خدای د کجې اسلام نه پاک کړل ولې د بچو ساتي بعض دیندار خلک به بچيږي حلیو ذبن نکی دو ما یقین الله د پاره چلو قوت ځان پانځی کا خو زب خپل حبیب لا امداد ورکو دا دین به رسو دا دین به غروب دا دین به خوري خو رګ کنه ويرسو دنيا کا خانہ دنیا تے ورتو او ذی قائم کو اللہ وہی وكذلك انزلنا او ایت بینات دارنگے معنی ذکر واضح دلائل واضح خدا قران دلائل واضح دا دا بجكي. غورا ہدایت دپارا دلالت نہ اللہ تذ قربت پہ لا اللہ تعالی تذ قربت پہ لا گئی قتل اور ایدل لوستل د کول عمل الله ته د قربت پیلا کوي وان الله بده در الله تعالی هديت کی من غچاته یرید چې اراده لري الله هدایت کی من غچاته یرید چې اراده لري الله الله چاہتے هدايت کی نه الله ورته دې توکي اتقان کی سیوتی رحمت الله علی د دا ذمیر داسه راځي کړي طالبانو ان الله يهدي الذي يشاء يرید کی اراده لری دامن دا من اراده لری یز ترجمه لازم الله ویزورت هدایتکم لا برطاقانکم په ګرمه نکوئی نا هغه دا میدان کمال کړه چې دمن اراده وکړي خو لا توفیق ولا ورکی اراده وې درمه ته مو ګور په پیغامه نو الا ولا توفیق زاریان یم کسان اگر ای کولا تاسو اصباب ماتا معلوم دی خو موجود دی در تقا ارس تر ای خدل فاللہ تاسو اراداو کنو اللہ لالتوفیق در دا پا توفیق دا اللہ را غلیو توفیق نوید مجال لکران اوشی صوق راشی وش... ای را کولو ش... اللہ ستا کسان برا دی نو سب سابید ایوی قرآن دی کار منگاو قرآن دا هر مسلمان خذی او سړی و دیمه دا اقا تلا بس دکئی او بل تبه رسی ان الذین آمانو لسانا دا منافق بخوا آسان وائے آسانو می درتا آمان چیمان را لسانا والذین آدو آمان چیمان چیمان و سوابیان عابدی الكواکب سوابین عبادت والنسوارا نسوارا والمجوس مجوسیان دا شمس عبادت کوي. والذين عكتا الاشرك بج مشركان دي لا طول قومنا ان الله يغفل علمه في سلوكي علمه في سلوكي بينكما بين ذلك ويميز المحق والمبطل تميزا وليد محق او دمبطل يوم القيامة ورزق قيامه الله وم. اواض به في وقت المجرمون جداش المؤمنان والكافرون نشاب مومنان بایو غاری توزینی کافران بایو ان الله علا كل شئن قدیر اللہ تعالیٰ اللا پارش بان شاہد دے عالم دے بی احوالن فیجازی هم بی ما فعلو والعالم بکل شئن عالم پارشی لیج دیا للغیر جذاور کئی غیر لا ولذا اعملو و اخبر و دیو عملو کئی او خبر ور کئی کسی دی لگو ی اللہ تا اللہ بجذا در کئی یو دولهوی الله تعالی الم ترئ تنور فقالت اعلی الم ترئ تنور ان الله باذن الله تعالی یذل له تابیدار دیدی الله تعالی د پار مناف سمواجی پاسمانونو کی دي تابیدار دی دی انتظار کوي کا کافر یو نه منی والشمس والقمر شمس تابیدار لمنون 마음يون Hmm سوريا والجبال وغرون توبه دار ه这样 ها غرون تعبه دار şu دا الشجر و lag و دواب لسناور تو المخلوق والدواب زناور خو يو زناور و کثير من الناد الدير سوى للمسلمان انت تعبه دار دي دير دير مسلمان انت تعبه دار وكثير دير لكافراننا حق عليهم العذاب لكافرني وكثير دير لكافراننا حق عليهم العذاب صابت شوهر فاهمان عذاب اغلالله عذاب مقرر ولي غي تابدارن غي من ومي يهد الله وغطوك بدبختك شقي شقي بدبخت سبككي اللہ فما له من مسعف نشته اغله نیک بخښونه کی او عزت ورکوونکه سعید کیونکه نشته اغله سعید کیونکه چې خدای بیزته کی هغه بیزته دي کافرز بیزته دي دل دی بیزته کړی دي سپینه میوابه بیزته کړ ان الله يفعل ما یشا الله تعالی کې بیا غچه رضایو شي داد الله خیر مؤمن پسند پويږي وکره الیکم الکفر والفتوق والعصيان دا تولیورتا نا جایز کرید یا نا بشوار کرید خوص اللہ وید دوارو تقصیب تھی حاظان دا دوڑا لی کمی دوڑا لیوے حاظان خناف حاظان دا دوارو جگڑی که انگی اختصمو رب دا جگڑی که ف رب فتوحید دا رب که سنگا کثیرم محنات و کثیرم حق علی الدولات دی بانی با جدا جدا دا یو د مسلمانان او ډیر د کافرانو نا دا دوارو ته اشاره ده شکایت ده کثیرو مېندان خصماني جګړې کوم کې لري اختتام چې هغه جګړې کې یې رب په توحید د کې قیامت کې په قران کې په پیغمبر کې هغه پیغمبر باندې اعتراف کړي قران باندې اعتراف کړي توحید باندې اعتراف کړي او قیامت باندې اعتراف فَالَّذِينَ كَفَرُوا عَقْتَنَا چِهِ كَافِرَان دِ ده اسلام نه نرادی کافر دی نو خرطن دیشی بیانو خُد تویعت لهم سیابون ترے بکلیشی دل را جامی خُد او ترے بکلیشی جوڑی بکلیشی دل را جامی سیابون جامی من نارند اورنا اور جانیوس ادھو گلو جامی گلو باپی چاپائی من نارند یا او قاب به د دور جامع غصول شي کافر ته د دور کې فيه غصول شي دا فيه کميص وي او او ګوګړو باندې وي سياسيات ته د دیلونابې لا ورودي او من فوقي اچول بشي اړول بشي من فوقي پورته پور من فوقي راتي پورته سر زده الحميم گرمي او اړول به خپل تر سره ځنه حمیم جرمي وبو دی په خله نواذی کې خله نواذی نو مالک ته وای په لولونی فاله دوی شوه دی ورومره په دا په خله لولونی طال دی په خله دی یو خله لولو موسم ده دا و خو بنس موسم ده په کال کې د وینسکي اونو دله په زور باندې مونږه خپل کې چي زموږ جمعه ته نور تقوا کوي ورسلو نه وي دقه و او به وخلدا تي نه به دوه درې مونږي به وخته وړو نه دقه شان مدي کافر ته مونږي وایلې بولتي ورته وایلې او جوړ ور وایلې وی لهږي به په دې اوبر سره مافي وځه هغه قلمي چې په دې لږ کې ولجلود اثر منې هغه دافه ګرمه وبدي توبه نار سبته نه کته پریودي او د سرمن به وته دي تعالی دې مسلمان او صادق ولا وله قدع خدای یو عذاب ولا همدې لرا مقام دې لرا لمقاعدو ګروذل بيو ګروزبانې ولهی تفیدي اتفا په دی نه کوې د نه کمیست او دا به ور داې واړی ال مقامې او لر ګونه من حزی د نه د حد د اوسپه داې ګ به چېله و و کهې سر له تا وکي لما اراو کارواژې اراده وی پروژ من چې غري چې د د نه به ورپ له زور کوي خاار به شي ورغاړی ده وچی اپلانی دیگی که نا آنه تا ملک بے پا گردوئی آنو ایخ منا آن من غم من ده شدت لورنا من غم من ده غم سده صح ده اور آسی سم وصواتی دن اعیدو فی آخ معاد بشی بیاپدی مینستا بی ضرب المقامعی جن فالتلی زوق وعذاب الحریم وزنگ عذاب ده جهنم مع الضرب تردا وعلنا تمبلدت لي اوست کفر کې دورو مروي او ذغنودي ها ان الله يدخل الذين بشارت مؤمن توي ومؤمنا غزارکوا صبرکوا تکلیف برداشت کو دین ان الله يدخل الذين لا داخل يا کتان چی ایمان راول عمل صالح کړي جنت تجيب بالاين يحلون فيا قد قلبي من اصاير اصاير تتوي كانغنو لا تويو كانغنو شو يو يوغامي يو بكي د نور نخيستا من ذهبين د سرودرنا و لؤلؤا ويعثون اللؤلؤا اور بكيد مال غلري ل مال غلري بي بكي يوم الغلرا طول الدنيا قيمتنا زياده و لباسه دي احري اجاميل دي, دي بي دو قسم لريقم دي غټ او نري هغه ته عقل ورته مي او دته لريقم فټش نريقم او هدو هدايت په دنیا کې هدايت کوږه شي په دنیا کې الهل عمل عمل نیکته من د قراننا په قول الله محمد الله قران وايي ک لا اله الله محمد رسول الله وايي دا قول دا, دا يقيده وحدود توفیق بور کرشید ہے توفیق بور کرشید ہے وفیقو توفیق بور کرشید اللہ سرات الحمید لارد حمید تچ جنت دے الدین المحمود دین محمودہ کے دیکھ لکھ دے ان اللہین پتہ ادراکتان کا فروش کاترانو یسو دون نور خلق منکی خپلا مند لازمی متعدی بل منکی ویسو دون النات نور خلق عن سبیل اللہ تو الله اللہ تعالینا تو الله تعالانه خلک من کوي چې ح دي پرده تې ح دي او مرريله پرلهته او مرله دي ان سجل الله د لاري د الله تعالانهول م د الحرام او من خلک د م د حرام نه م عرام تهتله هلته خو یو مو به یو الله ک ساب دی اوتهسه کې پرده کړي دي اغ م د حرام جله هو چې ګررجله او للن ناف ده پاره ده فائدې متعبدا لن ناف زائد عبادت ده پاره ده خلق زائد عبادت ده پاره ده خلق زائد عبادت لخلک دی تل کی نوڅی کی لکونه روپې لګې چې عبادت وکنه سواء العاكف برابر ده پدې کې عاكف عاكف من مقيم چې سوال تهوسی خبر آواره ده فيه کې مقيم والباد باد مسافر طويقا يروح بات كلى يوزا يكلى بل زي مسافر كلى يوزا يكلى بل والبعد مسافر طاغي كي مسافر امقيم يوشان وي ها احرام طواف عبادات يوشان شه ان یوشه من عذاب الیم دعاظ درناتنا کی ظلم یوکو غلطکاریوکو غلط, غلط خبر یوکڑا نو ذبرت عذاب علی عظیم عذاب عظیم ورته علی درنات کو سکو بولې فخانه کعبه کی ته او برباد وای خانه کعبه کی ته ذکر کر نو الله تعالی بولا عذاب عظیم ورکی دا صفاء مروه صفاء او مروه كتابنا ذا رليكي ذا زتنو ذا زتنو صفاء و كلا كتبت فيلي الله دا مستاسو د فائدې لپاره د ورډولې دغه چې څه ګناګاری لار شي لار شي حج او عمره او نفلو نو کا طواف نو کا اوجاړه الله تا نو الله بدر او ذا خان کعبه الله تعالی ابراه دا ادم ال اطلاع ملایګو جولکلوا او طوفال نوح کی رقصوا یا مویخ جولا یا روان اشوا هر یو چې نو بیا الله ابراہیم علیہ السلام ته د خلق برازي چې دوی وي چې مونږ د الله عبادت کوو نو د الله د کور عبادت چه کوي کنه راشي د الله کور ته نو به د الله عبادت وړاندې کیږي چې دل تر راشي نو تقلیب ويشي نو الله ابراہیم علیہ السلام تا حکم کو اذا بو انا فوقی معین میکو د ابراهیم، ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت مكان بیت مکان د بیت الله مکان د بیت الله ومنهدرون مکان د بیت الله پس باندې ومتعین کوی په وریاد سره یو وریاد را له ادریلا ابراهیم السلام غین نقرا کا دویم جبرائیل علیه السلام راوی جبرائیل علیه السلام هغه وریاد د بیت الله نخل جبرائیل علیه السلام پرتوی دغه خلک دا اوس چې په کوم ځای دا یو معین کو وو اذ بوانا لیبراهيم مکانل مکان بیت اللہ مکان د بیت الله معیین یو څه مکان ځای د بیت الله معین می کو ورته هغه یو د معین په پوریا سره یا جبرئیل علی السلام الله تو شرک دی شريك م جوړو ما سره شي آیو شي امرنا امرنا امر می ورته کو الله تشرک بی شیعه چې رښتمو جوړو ما ته یو شی وځه هر بیتی پاک کورځما کور, کور نشته دی وای پاکه کا وته هر بیتی پاک کورځما نو کورشته نه پاکلثنا کوي سره کور نشته لا اړینشته نه خې نشته دی بیتی ورته لوي په ایتوار دما کان بیتی ورته لوي په ایتوار دما یو لو دوارو صحیح دی اسمی داتي بوایخه تواهر بیتیا پاک قرنما بی اسمی زما په نوم باندې زما په نوم پاک کا ولي کافران چې اريكي دي هغه وي بی اسم الله تعالی و نو ګټه بکې دي او تاسو چې مسلمانان ګټ کې دی اريكي دی اساس بنیاد بسم الله الرحمن الرحیم نو ګټه کېدا تاسو به تواrebbeتی بidden بی اسمی خاطر اعطیق جوری گی کامل لتواعی ویت باؤعنا لابراهیمیم کیم مکان وProfیر مع اما اینا ق welche ایبراهیم تا مکان د اللہ هم مุaciئه یگه! هم م鏡iantes کو باؤعناc مثل باآرتی براہیمیم کیم مکان وриг ورستن غ Rose 타로تا این هنگین gagner آخرا �ʃ معا اینا قیمیم براویمیمیمی ارلید ہم مکان و بوا نالی بر مکانل بے اللہ تشرک بیش آ و بیتیا لتواہی افیل نو جوڑا وخانک آبا اوزائی قواسطہ دا جبرائیل یا قواسطہ دا ورید اسپیلی آغا مکان دا بے اللہ تشرک بیش آ و بیتیا فاگا کور زما بی پنم زما ترا دا جوری کی لِی تَوافِی فِی تَوافُ کُنْهُ نَحْو لَهُ چا پیر دَیْنَ وَ تَوافُک وَ الْقَائِمِین چُولاړی پَی کی مُسْکَی رُکُوع سُجُود دَپارَ رُکُوع کُنْهُ دَثِی دُو کُنْکِ اِلِ آلِ صَلَوَاتِ الْخَمْسَ عاکِفُ سَوَاءَنِ الْعَاکِفُ فِی وَ الْبَاسَ کَ مُقِیْمٌ یَ مُسَافِرٌ مُنْذُنَ بَکَی مخانَ کَعْبَ ایبْرَاهیم عَلَیْهِ السَلام جُوڑَ نو 이브라이엘 알라 타알아 데위 야알라 카바 کو جوڑا شو اسماعیل علیہ السلام هغه خانه کعبا جوړ خټې ورکولی ابراہیم علیہ جوړ کړه نو یوس आवाज وکړ نو جبل ابی قبیص باندې ودریدو دغه خپل کی غرد ورته اوس نشته دی هغه هغه ها با په بنگلو کې راګر کړي اول مالی درو ان جبل ابی قبیص ورته سرته یو وخت هم په اذین فنات اعلان وک په خلقو کې بل په فرذیت وجوب د حج سره یا توګه رجال راځي نو وی یا خلقو راځي خانجامت یا حج لا وجوب د فرضیت د حج باندې اعلان وک نو چاوادي وک او چال <سؤال> لبیک وی لبیک اللهم لبیک چاوې دي غبال <سؤال> کزي دیوال تکه په څومې څو سرکاز نشته غنډېواله چې چا دې دی ویلي اول شي دا د کله لې پیزي به ییږي په غوغانې پیسو نه لا او چې حج سوکونې کې رسولي په وای کې يهودي مرشد کنا سرايي مرشد چې دې صاحب استعداد وی طاقت دی وی او مرشد او حج ولته کې يهودي لاره کوي او نصراني لا اټيوم هغه شان دي ورته لير موليد دل شي هاجي مرشي او هو دغه بلغه ته لريجر دلته مونږه ته دوا ورته وکي ها بلغه لري ته رسولي په چې طاقت وي اسباب دې او لا نشو او حاجيونکه يهودي مرشي او کنا سراري مرشي دې مولدار او ته ګوري یعې دې شې اجل تللشی بیا التکبر کنا فی مارنو دی عرفات ندی مینات ندی پطبخت خلق د قشان تشتغل دنیا کې ول قایبین و الرکع السجود و اذن فی الناس اعلان کو پوجو د خلق فحترا بالحج یاتو راذی برجالان پیادا پیادا برال اقریب مسافران پیادا راذی فلا کل دعامرن گاڑی سورلی و خان موٹری یا اتینا را دینا من فج من کل فج دا هر طرفنا فج طریقینا فج لارتوی طریقینا عمیق دونگئی اگر پا گردی دونگئی شوی ایا عمیق بنا بعید بعید لرنا پاکستان نراروان افغانستان روان مخی حجون پیادو تالیمان مکه پیادونه پیادحه جنو ده حج فرت فجب كابل باندې پیران باندې داسې سمره ګران کارو پیاده سفر وي پیاده حجونه کال يونين بلګيدر په حج باندې اوس قبر کور لثر ادير په کې پیزور ذوذي لثلا ثره ان عامذ الله وقل يا عمر من كل فجن عنق ليشادو تشاذير شدي منافع لهم شر منافي لديلرا حفاظات د عبادات واستفادات د بجنه د کی عبادت و ذکر و يصبر الله و یذكر اسم الله اذکر کی نمدا الله تعالی ایام فا معلومات فایام معلومات کی ایام النحر یہ خمسه ایام ہیں أيام نحر والتوين تأثير في ذردين أيام تشريق على زبح ماذا لقوم والزبح الآخر يتذكرون أن لا تعالى من بيانية هذا بيانية لخواه إضافة بيانية من بيانية الأنعام بيانية تشارفاية لخواه فالألالك خواه فكلون خريطات من هذه تشارفاية لخواه خوريه مقبلہ چې قرباني وګي واټر من باه تا ور بدحال فقير ته چې بد حالي یې صورت خني اجدي بد بد سر بربون او سر اوږه ته کوي ها وا بد حالي بد بد حال قائس الفقير بدحال فقير ته ثم لا يقذوا <تصفيق> نورا كذا اشكنا ندا د شیطانانو یشتل نش شیطانانو یشتل ثم بیا بلر کی تفات و خیر خپل قربانی وکړه کی قربانی وکې کنه نو بس د وسته کیدا مرتب دیخه کی وکړي او ثم بیا بلر کی تفات و خیر خپل او په بوله می جامع او واغ دي سر سنتو کی وليوفو اوفاقي نذورم په نذورو قلوبان دي ان د دینه پس چې سر سنتو کې بیا شیطانان ولي چې شیطانان ولي نو ولي توفو بیا توافقي بیت العتيق دا غبيت عتيق زوړ عتيق منه کهنه زوړ بیت دې لکه په دنیا کې دا زوړ بیت ته کار کور دې اول کور دا دی یا بل بیت العتيق داغه دا بیت عتیق معتق وی آزاد وی حایده دی له جهنمنا عتیق ور معتق وی آزاد وی حایده دی له جهنمنا او حدیث کی راضی چا چې صحیح حج کو ذات یالله پاک دي ګنا نه لکه د مور نه پیدا شویخه او بیا دي ګنا نه کی نه غچی بیا راځي کی کی ڈبلیو کی وی یو آر کوے دورامي پری خو دې او مزدار ڈبلوم کنا تو شی لا نه ځان ساتي مرګرو وای شي معمولی څه 2 روپۍ کې څلو رانی ګټه خدای په پکی برکت اچي هټه په روپۍ خدای په یادر نه په بل اګه او نه وای زلمانو روپای کی دو سی څلورپې سی څوانی غټا برکت پګی خدای اچي ته ظلم کې طالبانو سره خلکو سره رو کې دی دا چړې تیری کې اوږې چړې تیری کې نو خدای پاک به پا دا به اور توมารه را وېلې بیا ګردی په ډاکټران باندې اوږې پدې او نه پوې غنغه عقل یې بل پرځ نه اور دي پوې کې نه ورکه خیرات خیراتي ورکو روجه کې رسول پاک حدیث کی راضی رمضان کې په خرچ کی دا سے تیش لکا تیز بات چی لگی تیز بات چی لگی ورکو بے ورکی لرکو بے اللہ دی من دم من دو عجی سے ورحمت اللہ لے کور یو ذل لٹو خلق مسیدون رال رال رال جمع بے شکا نا نا یو رض براغ لے بیبیانو ته بی وی تا دړې ته شي کامري ته شي نو شيخان ته وی راځي وی وړی سبا چې ما شي وړی وی وړی وړی شابه لټ وی کو نور تا ته د جمت تصور ختم شي اکه جما کوې نه دا تاله دي شيخانو شرمخانو له دی له جما کول ته امنتبقې بلغات وی اجي ته شيخانو باندې اتاسو بطالبانو بانده لرگوی ورگوی شوید؟ شکر دیا قادت ته اگشان چلی گی قادت ته خدای دیمونده اتاول توفیق را کی رمضان که ورگوی سرده او اجی بمیاش دا صخابه که که ورگو ریرولو الالالعه ده مرض بذر ندرکی او فتح بذر ندرکی یو اللہ تلک روپاستاپا مرض لګې ده خدای در ندرکو یو اللہ کی روپاین و شکر نوبا فی هدا <الا> خلک ټول دا دې کنه اسمه جامد دي الکه زما چې طالبان یو افغوح پرود مسول کومه چې ګاډی اندوانی وباسو کیږي او ټرک کړهڑی طالبان ته تا کری سوې چې خوري وي مو خو ځانګره سوچیت نو الله بي عالم دي انکه بده سوچې او خپل نه ته وایې نو, نو. روموند کلیتا فارغان یو او سوچ کوم ګوټه واطعموا البائس فوارق بد حال فقير تا وليقذوا تفطم وليكون ذورا بالبيت العتيق ذلك ذا ذلك ذا ذا طواف اخر الاركان الحج ذلك اشاره ستذ لا مثلا ذلك لا طواف اخر الاركان الحج ومن يعظم الله ذو حرمته فَوَ خِيرُ اللَّهُ دَابِيَ تَرْضَ لَرَا عند ربّي قنز ما يعظم حرمات الله خاناك عبدا مجد قرآن دي دادخا دا, دا دي مجد خاناك عبدا دا حرمات الله تذي عزتك او بعد ويمومن مسلمان فَوَ خِيرُ اللَّهُ دَابِيَ تَرْضَ لَرَا عند ربّي قنز رب وحلت لكم بلا مسالة رحمة وحلت لكم الانعام حلال کرشوی تاولا چار پایا دا چار پایا خوراکایا دا غوان دا مخان دا بیزی گڑی الا ما یطلاع علیکم مگر ناقش ولو تیش تحریم داگی پتاتو باندی یو ذاتی ویولی غیریی لکتر شوی دی فجتنی بور رشتہ دانو ساتی دریجست دا پریتاینا اگر پریسی دی منی بیانیه لی تالیبانو من بمانا دا الَّذی هو الاؤسان اَي مَن بَعَادَ الَّذِي هُوَ الْأَوْثَانَ كَاعِبَادَتِ بُتَانُ دَينَ نَزَانُ سَاتَيَ دَينَ نَزَانُ سَاتَيَ وَاجْتَنِبُ اِتِنَابُكَ زَډَاوَ كَي قُلْ الزُّورَ لَا قُلْ لَا تَرْغَبُنَ دَارُوغُنَ نَزَانُ سَاتَيَ دَحَرَامُنَ نَزَانُ سَاتَيَ حُنَفَاءَ لِلَّهِ شُعُنَفَاءَ چي حُنَفَاءَ مُخْلِصِينَ الله تَعَالَى غیر مشرکین نی مشرکان بی په دی الله تعالی توحید کلک وساتا زګی دارومدار د عقیده دین دی خان په عقیده باندې ده او من یو یع... من یشرک بالله چا چې شرکو ده الله تعالی سرا شرکو ده الله تعالی سرا فكانما خر من الثمان لګج دی پروت تاسمان د توحیدنا کانما خر سقطا پروت من السماء د اسمان د توحیدنا خالیګه ته الله علی غرش وی فتحت فوتویر نو تقلید له شیطان فتحت فوتویر نو تقلید له مرغۍ چې دی را نه ماغيره ودي او تخته دې نه مراد شیطان دې هغه او تخته یي بوي دې ارقله جبوته غلطونه بوي دې او ته ویبي يا کې په ذبان دې بی په ذر بات سرا په مکان کې لري ور ځای چې بیا هغه چې تاسو په مکوا تختفه او ټوير او ټېدلره مارغې یعنی شیطان واقعي تاخو په سرعتي وېدې بذرات لکه دا ادا اما الفوت ادا اğفر intéressiblampa thatPIBRE رfunctionق quartzdIL eventually get to the campsiteordained now. والمして aveir af虚 teenage father从有 music Brothers wrote, 因为 Christofinn Humphries was born. 컴 UCBREados 이게bird divineげ espírit 요� painful 거함에� kissedları. ॡ Toyota ve치 Doggore. bank 등반yah을 경험을 보뻬어요. ॡ Ryshiai Taan Although بیهی پتر ار ریح پا آباد کے پا خواہشاتو بانده فی مکان سعید پا مکان بعید کے ذالک المذکور حق دا مذکور حق ده ومن یعظم شعائر اللہ اگر چاہتی تعظیمکو دا شعائر دا اللہ تعالی بودن دا قرآن پاک دے خانک عبدا وشوی پیغمبر دے موز دے فا انہا من تقوال قلوب دا دا تعظیم دا اثر دا زونونارے داد دا تعظیم اثر دا تقوانے من تقوی القلوب اثر تقوانے جی دھی زائنو دیندارو د مخانہ کعبی د قران د موذ شعائر اللہ تعظیم کی داد دا اثر دا تقوانے خدا دی مسلمان کی دا پیدا کی اودی خلقو کی اثر تقوا ختمی کی مورو بلار ورتنوي نو دي په نموذی دارید دی وا چر مخکې هغه د دزی کې ده رې کې چور چورای بخلاتې نو مورو بلار لا په کاریږي پیتی نه ورکې د غارامی دکاندار دی خرڅی نه ده غارامی دکاندار دا خرځې نه اذا خدای عبادت وخت دی و حقیقه ل عبادت کې و هغه نو کویږي هغه دزی کې کړه دا نه کویږي په تعظیم باندې ندا ګنا مورو بلار دی دا, دا دی ګناګر ارامی دکاندار ته د دې د پیسې ګټي خدای دې دې پیسې باندې پورو لګي د دې پیسې ګټي واه شما لداوله ورکې طالب ما مخرسو کنه طالب کزر په کې د راځي راځي مي خرڅو دا ټول ګناه دې پیسې وادله اول نو مورو بل جاي په ثول ما شنو خو نه پويږي نو تب دې په تراری کې دې په ودرډه وکي نه ګناه بچا شو دا دې دکاندار شو چې راډي اپټي خرته د غسړې ننبخلی لاو باسی خواه اداتی باتی نو دیتا و نب ہوئے گی سر بیدوی فا موٹر سکل باندو ذالک دا فإننا من تقوى القدوم آنو یعظم شاعر الله یعظم شاعر الله فإننا لات تعظیم دا دی شاعر و دا تقوى دا دی لکم ساتو لر کیا منابع و منافی دی پر دی کدیر الى اجل مصمد غنیتی معلوم پوری لا ثاروي تا بودي پيتن اغستيش هوج وين تازره يا ثاروي ذا قرباني ذا پيتن لشكنا پي پولاقي جاهيز ثم محلها بي زائد على حلاليده الى البيت عند البيت بني زبيت عند البيت العتيق بني زغ بيت عتيق كهنا. زور عند البيت العتيق بني زغ معتق بهاجي داغيدو زخنا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ دِقَارْدَارِيُ أُمَّةٍ لِعَلْنَا قَرْضَوَلَى لِمَنْ سَكَنْ من سكن سوى مذبح ذا إذا يذكر اسم الله جذكر كنمدان الله تعالى على ما رضاقناهم ما رضاقهم أغشدو ذكره ما ذي من بحيمة الأنعام جاغ بحيمة من بحيمة جاغ بحيمة الأنعام ذا إذا فتبا يعني ذا بحيمة جاغ شعر خايا ذا لألي هل الله د دو قدوم که نظری او که کوي که که خیراتی علی واجیبی که نفلي او که که دمانی دم را گلی فا واحد اله واحد او اله شریک دے اصلیمو تابیدار شئی فتسیر و مطمئنن او گرلی تاسو با اتبینان بانی تاسو با دیر بار او شایل مشایخا وتسيروا مطمئنًا هو في مطمئن, مطمئن. حشخلات كذا قرباني سوريا لك سبقشي طالبان وبشر المخبتين زير ورق تاب داران تاب داران لزير ورق مخبتين تاب داران مطمئنين. مطمئنين. دا مطمئن مين مطمئن ذا مطمئن الذين ذا مخبتين الذين أغني الذين حقا ثاندي ذكر الله اذكر كشي الله تعالى وجلت قلوبهم ويريق ذي ذنوباني جذب راشي جذب لذاك راذقه وجلت يوغ بدروغ جذب جذب راولي لا بالي خلق بدروغ با جذب راولي بدروغ جذب مراولي غناد في وش بني لما تشرموا ها هوجي هوی مردان کې می تقریر کوم جذب راي او ټو پونه والله خدا څخه ورومې دا کوم کار دی ما ټول تقریر مجمع غډا وړه کې جذب پکې راي ما دې ته وځه تقریر کوم ی کوی کې ولرګې پرودي کوی په کوی تاسو دې دیت په مې څ کې ولرګې پرودي جلانو جلانو ما یې په جړون باندې کیرو یذو ورته توحید تقریر کوم کله رسالت وای کله توحید وای په دې بیا جذاب راشي دا دلته پیرا دي جماعت کې سړک تقریر مې راشي یا کوټه یو خېجو دغه باندې جذاب راشي چې راوور دی به خېو دي اته مې له خرابې په ځان باندې جذاب راوړلی وای به وای مو د خوبه میشناتم په ایرانه 파ره طهرا هوی دغه زر کوتا ور کوی چې دې کوی کوتا په ګوار کوی کده په دای خني جرګ دې باندې کوی او که جذب نیتا ته و درمه خو به دې نه کړه دې نو سانه مېلث خرابایې زه په مېلث خرابای جذب دای دا لن دا استاد د ته په کې هغه کنټرول راوالا هغه کنټرول را تعلق الله ترپی دا زحوال لا سره تعلق دی تدل ته یو چی تلکه هی چی سرکار نکيږي لا جذب دي خلکو شرمو یقین سادهږي اوږي کله دم مند نيسته د سمعت درياع عبادت جهنم دي دمرياضا لا يصات ايو لا ريانه بخوداي وساتا من پدي يريو قسم نه جمعه کناږي چې خدای چرته دا خو ذات مصیبت مان نو خلق کلی کې اګه غوې موږ نه انګار نجو موږ دور یې راکيو هر وخت او بيوباتو الله تا او دا خلک په ځان باندې اے هو او ځه کومه ځنګ لګي ا وبي خداي بيوبات غيتا بس جواب کوي سوا اولاول صفول ان كه جرنې ودا په کول د الله أو بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أنصدقشدون هدي والصابرين على ما أطوالهم صبر كيف أغتر ذليل تدبلانا والمقيمين الصلاة أمقائم كون كيدمون ومما رضقنا مأغشما ولر ذكر ينفق نفق كيف العرض الله تعالى ولبدنا لا بدني لا بدني طول التفصيل لها لا شرك دي قرباني طول لها ولبدنا مراتب ودنا اليبقر عندنا والهدى عامل هذي عامله جعلناها قرضا لكم طاعله من شعائر الله ده شعائر الله تعالى خير لكم خير فالذبح ذليك خير الا اذکر اسم الله ذکر کوي نوم ذا الله تعالی عند الضحى علیها هذه صارو باندې سوا پدیال صف پانی ولاړي بعضه اله بعض ذاتي ولاړي عرب دی ربدي او د عمره تیری پړی اله له لو کې زمو خلک معمولی دی ولاړ اله اله ذات سوا د صف باندې تړی خوان د ګردان د بیذی د وان فاذا وجبت فقلوب قريبنا ذا غين واتم القانعه وركوي قانعته قانع سوق غير سائل سؤال نكين ولا واخر راشق وخوص والمعطر سائلتا جو سائل سؤال كي واخر سؤال كذلك صخرنا دارن غبذا تابدار كريدابوتني لا لكم تاسل تعالكم تشكرون ده بارتا ده شكر و نعمت تسخیرها و نعمت تسخیر وانه یعنی یقین و ساته او بدا دیجا کمانا اتسان دالالو او غلو چانی ولو دوم را طاقت و مضبوط واشوید دا انسان لالله طاقت ورسه او بیو لیو اترین و اخ او او اخ او اموشتو لیو اللہ تعالیٰ داولا دا مسخر دا مسخر کریدی نو دا دی مطلب سر طالبان و تاسو شکر و باکی انده این گیر متحر بکی دوگومشگی دو پایدارا شد。نو بیر tinhaبادار شده ا acknowledging, این تاه اهم اپدار پایدار ک seldom年닝 اومد تو ا HavingPass ا奶ی مسخل او شenza لاغده ارد، از بباداری apo پایداری it wewari. تو اجزاپ بند شد ایهم اوند وہ ایمی پارست، تو اجزاپ بند شدود آتrastا لاغداع ایم اومد کامیاب نجات پا مومی او کامیاب بے او هغه سڑے رے اگر تشی قرمان ہے کئی تشی قرمان ہے کئی نو اللہ تعالیٰ وی نیت دیوال سیگا نیت دیوال سیگا ذگا تو وہ قرمانی کئی لینا لاللہ و هرگز رضا دا اللہ تعالیٰ هرگز نمومی رضا دا اللہ لحوم ہوا واغي يقول واغي يقول اوغي يقول ولا دماء وهني ني ني تو يقول ني ني تو يقول ني ني توي ولك ينالوا التقوى لك الممرداد الله التقوى تقواا نيت كيراد الله الاخلاص في النيه اخلاص بنيت كي من كنتاتنا كذلك سخرها دارانك مستخر كليذا لكم تاسلر تفرس دي تكبر الله جتا دوي بيان كي لله علامه ما باو شانت دې ہدایت کې تاسو ته بشير المحور محسنين غير ورکي محسنانون لرا بكثرة الثواب بكثرة الثواب سرا بنيت دې صحیح کا لين الله لحومها ولا دماؤها قرباني ولا توايا صارو خبور غنیت دې تکا چريا پکې ني سماعت الله رضا پکې ښا تا نيت به صحیح بشير المظهر ورکي محسنانو لرد فكسرت تسواب سرا طالب از سواب دير داد حج حج كتفاكي حج دات عبادت ده امالي ام ده امبداني ده امالي ام ده امبداني ده ام ام ام حج دات عبادت ده او حج دات عبادت ده چه حاجي ته ببر سره فيبان سرطور او بد ادي خير بوتلي سم او ذكر را کو بس په عشق کې یونیک نه من اعتذر رافعت راځه مختلفي ترازه خولي ها په بد حال باندې چودي وني دا به دا الله پلار کې ځان لوي نه کړي را یو دا صلیب الله ته محبوب دي او دوی ډېر محبوب الله ته سوق دي نو الله او مؤمن اگر مجاهد مجایل مومن الله تیر محبوم دخوا دا اول یاد د چې راغلی دی په خورآ پاک ټول خورآ کې اول یاد دا راغلی د په باه د سکې د د کې ان الله یاف اللهله دف کوي د حاجینا عن نه عن الحجاج نه د حاجو اغ نه چی چې معې را وړی دی د حجانان حاج شپغ میې در میې قال تیری دل ته بال بچغنی و ترا رونق پین نه مین نه غنی و ترا الله و یو تر د دین د کوم او متعلم عطف د قیاس له طالب پی معطف ده ان الله یدافع عن الحجاج الذين حاجانو اغنوا امنوا چی ایمان ر او و ان الطلبا الذين امنوا طالبان و اغنوا چی ایمان ر او ولدی ده مسافرون ان الله تکلیفنا لا غزه تذق لا پرارک ان الله لا يحب الظالمين کل مو خوان هر خیانت کوند کے کفور کافر وی ناشاکر وی او کافر وی ندا اللہ وی تزا حاجی نقصانونه برنده د فقمخه اوس دا اول یاد په باب د جہاد کې چراغ مومنان توئی اولنا للذین ازن کوی کسانته یو پاتې لونه چې قتال کوي جمع کوي چې نوزلی مو په مزمان دي ممنانو ته زن راغې د جهات چې جهات کوي چا جهات نه دوور ورکي او نهیل لري نه شو د کان د ی پاتې لونه چې جمع کوي دا د ف کوي به درناله تا ده ممنانو زنو شو چې پاتې جنگ شوو کوي یار نو ظلم ای مظلومان دی ظلم پکېږي فماکه کې غیر دما کې نه بل مل کې کې ظلم کې چې داګه ظلم کې کشمیر کې ظلم کېږي کابل کې ظلم کېږي پاتې مجاهدین ویښ شي وان الله الا نصر الله په امداد د ایمان لکدیر قادر دے قادر د امداد بدر کې الله جهاد تنیر شي ام مسلمانان وی خی کیو دکی گئی ما کافرم تبا کای غی بدات عزت گرفتار کای دا اولیا ته باب د جہاد کراغلی illa ay yuqulu idhi wajina kharijti ay yuqulu chwedi rabbana allah rabbuna allade wadi و wata ay و ka ke na pre khud di wajina kya gai ye wajin ladhi wajina ta ngul bi ay yuqulu fa فسه اوین ال یپیان نوظلیمو او الله ال ن په مدت په ممنانو قاادره دی ز در کوم تر امتحان بر را الذي نه کطانې ممنان او خجو غاارې شوي دیارو قولو نوې غیرې ح بر نهحق اس بته الله قولو ددي بجن چادي رب زمون الله الله د جات فده د کرکي له دف اوله نات کېې الله تعالله الناس مبدل من هو بعضهم ببعض ذات بدل لقد فاشرنا دفقول الله تعالى انا فخلقنا اذ نوى شيئ مؤمنان ودفوا اطارا مؤمنو جديد ان بعضهم بعض, بعض, بعض الذين ببعض فبعض ترى لهدمت صوامع وراني شيئ بصوامع صوامع استتويوا اها رانی شوی بو سوعامه دپ زمانه چاکی وو الله سوعامه خلوت خانی ادا لود مات عوامره پیتی دای کافر با کان د ویغ نه بهسترې لو انت مات سوعامه رانی او وو لهدمت ران شيباوي صوامي وخانقاونا خلوت خاني تاع خلوت خاني لصوامي وخلهدمت ران شيباوي خاني لا خانقاونا خلوت خاني وبيع بيعينها سواراو من السواراو من السواراو مردان كبر خدا دلي کنیثی بهودیانو دی اوډیانو راته کې دی یهودیانو کنیسا ویخا. دا په زمانه د موسی علی السلام او عصم کو مساجد جمعه د مؤمنانو دمه د جمعه د مؤمنانو نه به کنيثي وي دا چې جمعه فيها ذکر کول چې په دې جمعه د اسمله د الله تعالی هغه وختونه چې ولا کینو به د ذکر نه مخیلت خانی وي نه ګل جی وي نبہ کلی تی وی نبہ جمعه هم در هم حمد. تجیات فائدہ دا ل کی تجیات کوا ست غایت وسو غغ نکي ان اختیار دي هر ملک کې مسلمان وو سي هر ملک کې کافرو وو سي کافر خپل عبادت کوي مسلمان خپل عبادت لکم دینکم وليجین کوا ولينصرن الله وينصرن الله امام محمدت بورک اللہ تعالی من اغه چاته یان ثر دین او چې امداد د الله تعالی سوچې د الله د دین امداد کی الله به امداد کی ان الله لقوی الله تعالی قوی ده لقوی قوی ده الله ډیر قوت وال ده عزیز غالب ده الله ضرور ده ضرور سوف ده الله الله د مؤمنان ضرور کی الله د کافران الله دې ورته دې ته کې یادې الله تعالی تباكي دې مسلمانان تباكن اوس ته مسلمان څنګه دې ک مسلمان لا حکومت ورکو طاقت ورکو دای منشور دې دای منشور دې مسلمانان الذين مؤمنان اغه ک فان دې طاقت کناهم کزه قوت ورکم قدرت ورکم دې دره په ارض په ما کې حکومت ورکم دې وسه کوي وقامو صلات قائم کوي فئات و زکات و غیب ودکات و امروا بالمعروف امروا بکې په معروف سره ونهو عن المنکر امنوا بکې له منکرنا ناجایذ بمنکې ولله عاقبت الامور الله تعالی دغه عاقبت د امور كله هاده دا منشور دی د مسلمانانو کا کله تاسو څنګه کوم طاقت ورکوم حکومت دې بذا کارونه کوي وای یو کا ذبو کا کلی تکذیب وکتا وقد کذبت تقذیب کرو قبلهم پا خواستانا تقذیب کرو پا خواستانا قوم نوح عليه السلام نو گرک مکرل و وعادن عادیان تقذیب کرو نو هلاب نهل ریح العقیم و بعد شرم تارا و سمودا تقذیب کرو نو عقیبت لقیتر آوت سمودیان اقیم الالهلاق نو تبا مکرل و قوم ابراهیم قوم دیابر ریحیم عليه السلام حلاق میکو فا ماشو سرا ماشو میکو راوستل فا قوم اللوتين او قوم دلوت علیه سلام حلاق میکو فا کانو و او پا کانو باندی او پا کلو ارولو باندی کلو بیوارو اللہ تی فا صحاب و مدین قوم دلشعیب علیه سلام قوم دلشعیب علیه سلام امداد دیم په فا حلاق بسویحاتی فا قذب موسیٰ تجدیب کر رشود موسیٰ علیه سلام ان مدد ورکاله موسی عليه السلام لرا لهلاکي کو فرعون وقارون بيراقي بيراقم وخسهم غرقيت او غرقيت قارون غرقا او بل پسما کي يو پو بو کي دو تنوخه یو خارونو او بل سو فرعون يو پو بو کي وروټوب او بل پسما کي کي وروټوب مما خستو بيامي اوني سلا غيرا فكيف نکیری سرنگی وعذاب زمان تغییری حالهم نکیری سرنگی حال موردان بردان بردان فرعون توبورا نمرود توبورا اللہ ویع عبرت و اقلی ووسنو ووسنو عبرت و اقلی باشانو وکائین دیر من قریت لا اهل لکلنا اهلتنا هاش ما اللہ کری وی ظالمتن لأنهم يتعلمون على كل ذلك ويخاوية تنظر على عروش ويخلطون منذ لا في أثار قديمه لورشة فاندران تخبائت ورشة وفي ارمو عطلة أو او كوي بيئر بير كوي معطلة معطل فاتشيوية خلقنا نقشنا عن صالح عليه السلام كوي تشاره وقتر مشيء ومانع محكم قام علي محكمه ها ا رب كثر مشيد هذا فرعون تغم عليك و غره احلام مصر تغورك انا تغي تشا بير تغور تشانه فاتيش الله يريدنا عبرت واخ منك انا و وسنو تو عايز ما كرسي مزبوطه ده دينا عبرت وعلى فلم يثيره نجر دي في الارض قد ما كده دا لا طول خلق نجر دي قد فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ شَدِيدٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهِ كَمَوْهِ قَارِئٍ وَآذَانٌ أَوْ آذَانٌ لَا تَرَى وَلَا يَسْمَعُونَ بِآيٍ وَارِدٍ قِفِي تَقِفُوا وَارْكَنُوا عَلَىٰ فُرُشٍ وَأَحْلَىٰ دي دَيْنِ فِي لَمْ يَكُنْ قَدْ خَرِزَ آمَنَ هَلَكَتْ تَدِينِ فُرُشٌ وَأَلَكَتْ تَدِينِ دَغْجُورِ فَإِنَّهَا قَدْ قَصَدَ لَا تَعْمَلُ وَلَا أَنْدَنِي ولكن تعمل قلوب اللتي لکن مسخ دی زونه دی اللتي فی صدور جب ارده دی زونه کی مسخ شوی دی طالبان اندری اومت نبود مسخی بدن دی اومت کې مسخ بدن نشتره لیکن مسخ دل بود ای ظلفتن لیکن رو دل نمسخ که درشتره او نمسخ که بدن نمسخ که اندری اومت نبود مسخ بدن مسخ د دل بود کې زلفتن مسخ د دل راضي مسخد بدل نه راضي پرځې پاک سوال کړي ده ته الله زمو مسخ کوما وړي مسخ کیږي ښا نه چاړو د شرمخي قلوب كلام احلا من الشکر و قلوبم قلوب الضیاب حدیث ته روي د شرمخي خبرې به لري خوږي نه چاړو د سپي د چاړو د خري د چاړو د خوئي ذ چارل ذ میتی ذ چارل ذ زمری پشای رحم نراځه دا رو نه ما سخر شي ویخه ما سخر عادی درو ما سخر عادی ته په ځان ما سنه راځه دې راته وګوري او یستعجلون کتل واعثر غالو یتان بیل عذاب دا ایذ مشق تشریره دمرو ما سخه شویلې خلاف نکلا تعالی وعده او وعده پله وإن يوماً يورد ان يوما عند ربك فنيذر رقمان كالفثنتين مما تعدد اذا عند زرق علل الا نجدكون جثات اشماري زرق علل نبي طالبان وابن ستالب جان فقاله الرجلين عند ربك 50 الف ثنتين يورث ديذ ربطا ظوز الدلتكي وي إن يوما عند ربك كالف سنة بشان ذرقال له بينهما بون بعيد تناقضت عرض راغي قالت يو فنظو ذرقاله وي أو الدلتكي ذرقاله وي خذ بس شلك ندخلت بشل درنيز دخلت بشل درنيز لابي أستاذ القرآن بيه لوج يرد لك امره بشفا عثمانا توقعي ان يوما ان موقف يوم مراد موقف يوم وقف زائد ادرو له قف قف ادريغا زائد ادرو له عند ربك وجد رفطه كافر مودري قال ففنت فشان ذر وقال مما ذاك الذين تعدو جتاد اشمارى ننظر ذا الكافر ادريغا منظور د جړزایکه زره زره کال اولاد رسول رکار ال رشوه دښکه نه تاسو پوه شئ دا یې غا په وای ها وکای من قريه دې زغه کولونه عمله ته ش معمولت پر کړل حال کلو لويه ظالمهن به ظالمان ال دې کلو ثم خاص ثوابه میوني تل دې کلو له ما تدګر دې دل راتل ما کوي فل ورتوا يو يوه نو سجن ابن يدمو پر انما انا لقم نذير ومبشر فليذرو ان کے ظفر ہیں بل <سؤال> بشارت اعتان جي ايمان اور عمل <سؤال> صالح کي لهم مغفرة لدي فار مغفرة په دنيا کي ورزق كريم ارزق خيرت جي ول پا اخرت کي والذين تخويف اعتان سعوا کوشش کي والذين سعوا في نجی نجح کوشش کي اياتون کي لغور خلق ده ها نا ما رات ما انا نه کوي کي په ابطال آیاتنا باطلوی آیاتونه زم کافر دي کافر دي منافق دي آیاتونه باطلي ولذین سعوا فی ابطال آیاتنا په باطلوده آیاتونو کې قص کې د تعجیز او د معجذین مقابله کې د قران مقابل کې د علماو مقابله کې دایمه تل دي دا سعوا فی آیاتنا کوشش کې په ابطال آیاتونه زم ما معایدین ہے دی لیکن اللہ نخلاص کرے چیز نشی د دے سوک بیدہ اللہ نالا اللہ نالا وصل با خلاصے گئے آجاز کون کی دیئے اللہ تعالی لرا فائتین من عذاب الله جل لنڈا مانا کرے فائتین من عذاب الله نا قلائک اصحاب الجحیم دا صائبان دے جان نمد پاقیرت کی یا تخیال کوئی وما ارتا اللہ من قبل اگر پاقواس آنے میں رسول یا رسول ولا نبی انعیو نبي رسول او نبی التفرق میں ارتوی لیو اللہ مگر لیکن امیدی اذا تمنا پاوچے تمنا چلو سبی تمنا چلو سبی حلق الشیطان و غردل شیطان و شیطانانو شیطان فی امیتی او کو اسناد خیرات تاقی وینزق اللہ نبوبت لی اللہ تعالی ما حلق الشیطان آقا جو غردل و شیطان و شیطان و ثم يحكم الله آياتي يبقى محكمة الله تعالى آياتنا قبل الله عليم دي أو حكيم دي سلت جلالين وعيد وعيد نجم لستو رسولي فاق كم سورة لستو سورة نجم لستو أفرأيتم اللات ومنات ثالثة الأخرى في تراغ التراغ يقولون منات ثالثة الأخرى في هذا التراغ رو جرا عله لسانه جاری سي پوجي بادا غوادي فلك الغراني قل علا وان شفاعتهن لا ترتقج دا تاسو فلایا د مرغ او چدي شفاعت ته دې ډیر امیدوار دي جمل وينه ننه ننه جمل د جلاليل شرره جمل وينه ننه پوجي بادې نو جاري شي وي جاري شو او سټک شیطان وي جومول وای په جبهه رسول پاک نو جاری شي وي پس سكته کې شيطان وي موږ دواړه وو د روغ دي ډوړه غلط دي ډوړه د روغ دي ني سكته کې وې دي په جبهه جاری شي وي دا غلطه دا کاتب غلطي ده ها دا ته کو دا د کاتب غلطي ده اځمه جواب کو دا ضد تحریف کړي په دي کې دا جلالینه صحیته او محدید دوه لوی دریاونه دول څو کتابونه لیکلي نو دو څو کتابونه چې ته لري کې هغه دا خبرې کوي نه دا پکې تحریف شوی لري کتابونه مکه دی نور رضا کې د دوام مقاله واه اوسنه نور رضا خره لري د دوام مقاله ته لړ ټکړی دا زور نور رضا حبوري توحتوي وبوري دا دا دعاء مطلب کېده نور دا تحریف دي دته دې پر سونه دې اکل کنه نو پر سونه هغه فاجي دا فاجي دوه ترته سيو کنه نو سيدر ته کوم کنه ته دې صبر طالبان او الخدار او باسي چې دا په سات ته کې دا خبره غلطه ده دوی مدا غلطه ده اکرع على په جواب باندې جاری سورته کوم سورته جن سورته جن راوبه ثي اخيري فلل یو کم دي شمه دي په اړه سورته جن راوبه ثي کوم د سفر کوم جن کتنا دي په پوه شي کنه داوتمتی سفر او غره دغه را کو دی کفرق کنه اخیری آیات روعاتی طالبان ذذراتین اخیری آیات ها هو عالم الغیب فلا یذری علی غیبی احدا الا من مگر اتو ارتدوا کره رای من رسول رسولنا فانه الله تعالی فانه يسلك روانوی یسلو کو چلے وی روا نی ممبے دے ہمقرے دی رسول اللہ و من خلفی رسل دی رسولنا, رسولنا رصدو کی داران ملائکی پیغمبر تا کی وحی راضی مخ کی رسل ملائکی راضی یہ سورۃ او یا ذر ملائکی ور تر راغلے او یا ذر ملائکی راغلے قا تا ذ ذر ذرا تلویر ذرا اوستاسو تخبر اکو لا صدفار رازی لیعلم چی تزدیقو کی دا رسول انشان دادے قد ابلغو پتیتر او رسول دی ملائکو رسالات رب اصطادی درب بلا تغییر من جهت الشیطان تیت تغییرن دی جهت شیطان تاسو گوری و احاتا احاتو کی نئی حالیمشی بیمال دے اللہ احاتک رید و احسوه اشمار کرده کل شهن عدده هر او شهد جیت شمارنه هر شهن اللہ شمار کرده او دی ایاد توموری اللہ تعالیٰ وید ذمکه دا پیغانبرنا رست دا پیغانبرنا ملایکی چلو مراولم اتو جراع الالی ثانی و جبد رسولی باب اقبل وید سبتکی ہوئی فانی دی پدیتی مردبی پدیتی دوارا غلطی دی که دا پاکی لغشوه دی دغه دडून شوی دی دا په کې تحریف شوی دی ها د علالم لوي سړي دی دا په مشان تفسیر وسو کونی کی ها دومره لوي محقق دی مدقق دی خدای په کې راغلی دی دا دا کتاب نه غلطي يو یاد پرس په قصدن عمدن الى علماء بدنام شي دا د بناماي د فاري لیکل ها دا هغوی لوي سړي دی اد لوي سړي خصمانو مړي لري کنه اوږي کتاب له خدای پاک قبوليته ور کړلې او جلالي جتانې ولا په پسندې کوي دا د دعا اخر کې کله لاغه قبول شوي دا د تعلیم حقيقي اچوي وایي د ماغه کلاوش خو د دې راته غوري او ستاسو په دمن معناتا غوري ښا او ضمانتا غو کې لري ښا ومارتا لن قبلک معنی لګلې په فواتا رسول رسولین یو راتول ولا نبي انه یو نبي الا مگر لګلې بری ازا تمنا چې قرأ قيرا ات بیلوس تو ال خش شیاطین وبغور ول شیطانان الهمزات وسوسي الهمزات وسوسي في اميته في اثناء قراته با اثناد قرات پیغمبر کي کي اميته في قلوب الرجال في قلوب السامعين و رد السامعان كه با شيطان وسوسي غرضول غرضي پیغمبر داتي خبر وکړه اور دی پیغمبر د आनंद داته وی خلق الشیاطین وبغرض و الهمزات و وسوسه فی امیتی فی اسناء قراتی فی اسناء پسل قرات دپی فی قمبر کې حضرته سامعانو کې قیلوب السامعين حضرون سامعانو کې و وسوسه راغل نن پیغمبر دغه خبر وکړه ورځ موږ دخل یانو دافه بدوی ورزموخ نقل آیانو داسبا دیووی دا نفینطق اللہ بوبت لئے اللہ تعالی لری بکل اللہ تعالی فینطق اللہ الله لئے اللہ تعالی ماء ها غوثوثی یلقی الشیطانو جی غردو یو شیطانانو في قلوب السامعین قدرن السامعانو کی اگبا اللہ تعالی بوت لئے ضرب ایکلی ثم یحکم اللہ آیاتی یا بمحکم که اللہ تعالی آیاتنا في قلوب السامعین فقولو مذ سامعانو کې هاغه محکم کول والله علیم حکیم الله علیم ذو حکیم نو شوي په معنا کنه در دې بدله ناشن میوې دا یا ته څه چې ذکر دا فیوې څه بغنور چې تخلیل کو دو سامعانو پهړه با شیطان وسوسې غرضوله اوسن غرضي ذې خبره کو طالب کی بو تو ترالی هغه ول نه څه دی چې څه ویلې کی در چې ټولی کی دا ورته څه تر هغه لکه نفس دک ما ناس نور دی له په تقدیرې ریبور کنا پر چی بیا سبخت تفرید تر دې هغه ګور کنا د تفاصیل زده پاره طالبو قضا مو قندر کې زه به چې ټولی دا اګه سوال له سوال به ته هوځي متا السامعان تطف ار وخت دا وصفی راضیه الله تعالی عذروا وصفتی السامعان لری کی سیی هغه پکی راوی ما او افضل نام من قبلک من قبل قبل رسول الله الا تمنى قرأ کی قرأت بإسناد خير قد پیغمبر کې ان شيطان واسوځي غولې فینثق اللو نبوت له لري بکړي الله تعالی ما یلقي شیطان او غږ غولې به شیطانان هغه وسوځي به لري دي قلوب سامعين ثم يحكم الله آیاته محکم ک الله یا شنو الله علیم و حکیم ده خو شوي ییجعل ییجعل الله یغری تعالی ما یلقي شیطان اغاوات فشیجی قوضو علی شیطانان فتنة امتحان اغاوات امتحان شا ازمیق وشو فارک ادات رید شیطان فتن منی که دیده قرآن منی که استاذ منی للذین آکتان تفیق قلوبی انجی پنون ای که مرض مرض نفاق ده والقاتیت قلومان سخت طور سخت دروند آئی کافران دروند آئی طور منافقان دروند فا اینا الظالمین قدید ظالمان لفی شقاق ديف بخلاف بعيدك لي تحققنا حب نريد وليعلم جظاهرك الله تعالى علم نسبته الظاهر بواي تتميذ وركي ظاهر كالله تعالى كفان موت العلم يور كل شيء ذا علم انه الحق جذا قران حق ما حكم منه وهو ما قرأ النبي اقجل لنبي من ربك الذي جانب الرضان فيؤمنون بايمان ورا لي به ما قرئ النبي فتخبت له ومتمن بشي برقرار بشي فتخبت خوشحال بشي مطمئن بشي برقرار بشي قلوبهم رودي فقران سرا لما قر النبي فيما قر ان الله لهاد الله هدايت اون کے بجے رسول الله نے آ کاں تے ایمان روڑے ذراۃ مستقیم ولا یزال الذين میری په شک کې د قیرتته منو نه من نو د کتاب نه د پیرتته نوبی نه دخورران نهقاې شک ک ل نه پر ش کې ل نههته یو ممس حغ راې ته قیامت دمرګ پورې په فقط تننا چا او یا تییو عذاب ی او من عقبب یا راجلې ته عذاب دې شان خیات دی شان ورته و خ کاكثير د پااره شانه ده المملکو شي الملکو یو میدن للله دمنیل ملکو دملکل یو چاته د پاره با شديدم پهڅوک شوالی په خپله بهله وئ الملکو یو میدن با ش یو میدن للله د فارده الله تلا د یخ کو ب نو حکو بهوکې په ما پ نه دی کې ف لین د پدا کان چمان راړه عمل سواله کې جن تن ن د په پهژ نه بران ک چې کاپیراندي تب کوې ان کار کې د رو په تونو زمه اولا کالواعظ دی دپره اداز پهتونون کلیتیم د ات کو دا یادتونونه د الله د ممنانوول نه ب شارارتان هاجرو چې اجرت کې پی س الله پهلار د الله تالا کې په ده جوملکوفاه کاپیرانو تنټړی جرت کويمه پچلو بیا جن کوې بیا شدان شو په جهات کې ماته بروشو په خپل مرکمانې جهاد کې شهیدان شو لکړی او مؤمنان شهیدان شو او ماتو ته په خپل مارګ باندې مړ شو تیار ذقنا ومن لا رفقا حسنا روزي به ګيلي الله تعالی رزق ورګيلي الله تعالی دې پنسه نو چې روجه یو شهیدان یې رشتہ او جهاد نو واه من ټول جهادونه په روجه کې شي وي لګه حضور مجاهدین لګل و ان الله هو الله اللہ تعالیٰ خیر رازقید بیتر رزبان گو لیدخلان خام خا داخل خامنخا دا خلوکم دیم مدخلا اگر دا داخلی دوتا جی جنتی رضانو رضا بکی دا اللہ تعالیٰ رضا الله دا اللہ الله رضا بی اللہ این اللہ لعليم اللہ تعالیٰ علیم دی دیسا کیا حليم بتاخیر العقوبتی ذالکا دا امر رزق دا امر دا رزق شی الله ورکی ارضا دا اللہ من عاقب الله عاقب بعقاب ورگی جازى الظالم بمثل ظلمي جزاب ورگی ظالمنا بمثل ظلم زياده ونه کي ها تو زياده دی ني او کي دخنله بمثل ما عوقب بمثل لا جاء تعالى عقاب در کړ شويده بهي پای باندې ثم بغي عليه ببغيات کي په ضمانت زياده اوش تعدا اوشوا تجن صورنه الله نخا مقام مدد ورگی الله تعالى ان الله العفو الله عفوون کي غفورا بخون کے لئے الله باپا کون کے لئے بخون کے لئے ذالکا دا مدد مظلوم بی ان اللہ فزاو دیتا اللہ تعالیٰ یول جلی لداخلی شپیل رفینا حارب ورز کے اجد لبا اللہ امداد ورکی تشپا مثال لاجد دا رز مثال لطاقت مند تو داخلی دی اجد شپیل رفا رز کے ندار انگی دی اجد لبا طاقت ورکی ویولی جنہارا داخلی دیرہ دل رفل لیل پشبکی دمال دا دارا غطاقت بختم کی چپیتا بیراولی سو با ان اللہ سمیعن بطیر اللہ سمیده او بصیر دے اللہ سمیده او بصیر دے ذالکا دا ذالکا بیان الله دا چی امداد برکی مومن لّا الاج و سمع و أن الله والحق والله على حبه هويه ما يجرونه لا يجد اي دليل من دوني ما في والله تعالى نوال باطل هو العلي الكل الله علي شانا الكبير السلطان الم ترى تنبر ان الله فاذكر الله قابل دليل اقريس باث التوحيد اذا نجر الله تعالى نازل الى اسمان ماء ان ابر فزمك مريبان فتصبح الارض و قردزمتا مح دوران تک لا قشان الله بدی اجزل طاقت ورکی ری دي ودین امداد کی ان اللہ لطیف الله باریک دین خبردار دے ذرا ذرا سیدن اللہ خبردار لہو دی اللہ تعالی دے قریار یہ آسمانوں کے لیے یہ پسمانوں کے لیے ان عن عبادت عن نفع الا تلا مقلوق عبادت نا غنی دے الحمید محمود دی پاو صاحب و قلو کی ہر شئی مسخر دی علم تر ایتنو لی ان اللہ سخر لکم اللہ تابیدار کری تاتو درہ مسخر کری تابیدار کری تاتو درہ جب از ماہ کیلئی والفل کا ابیڑا تجری جاری بدری آپ کے فی البحر بدری آپ کے بی امری پا په امر دا اللہ تعالی لا گو ری با امر دا اللہ جا ریخا کہ اللہ اینو گوڑی او سکن کے بنی امس کس سما ساتی اسمان غرديذون ان تقع على الارض غرديذي پذما کمانه او قدرت خلصره ان تقع على الارض الا به مغر پي غند الله تعالى ځنه الله ده کوي یا کوي اب راغرديگي تشقق السماي بالغما ونزل الملائكه تنزيلا ان الله بالنازل رؤوف رحيم الله کوم خلقونه مې روان دي او رحيم دي او الذي بلفل للرتوي ده الله غذات احياكم چې څنګه کې تاسو په دنيا کې ثم بي بيتو کو بیاو ملګي او قبر ته ولاشی ثم یحییکم بیا بجوند کی تا د پاخیرت کی ان الانسان پته در انسان لکبود ناشاکر دې نعمتونو د ژوند ناشاکر دې شکروا تھا او بیا چې الله په دین کې راوځي ته کله همت هرې امت اهله دین راجعلنا ګرځول من سکن شریعت طریقه او شریعت من سكن تل طریقه تحی قلوب کی جون دېګون من سكنهم نافق وجودي ذي باع بمعنى عمل كيباعي بمعنى عاملو صفات داینه ایزی هغه رسول پاک ته ولا ینازعونک په امر, امر فلا یذان فدا ینازعونک په امر انو پورته دگی را خلاف مګی تعالی پر امر دین کې امر دین او تعید فلا ینازعونک جګړو کې تعالی را امر دین کې یو توحید دا اللہ بلک دا یارت خفایا که خوش آلی ودعوی لاربکا بلنک ورد دین دربتا توحید دین دربتا انکل علا ودن پتا ایزر تب دین تب هدایت بانی مستقیم قائم دایم تا دین بان اکلک وصا فاستقیم کما امرتا وانجادلوکا کدر نیجا گرکی تاثر فقل ورتوائی اللہ اعلم و اللہ علم دی مما تعمل فاقشتاسو عمل کوئیین الله علیم نے رب تاسو نه زیات ولم تاسو تعلق ته دی الله يحکم والله به حکم کې بينه کوم په ما بين کې یوم القیامت په ورځی قیامت کې په ما كنتو فيه تختلبو تاسو کې hội تاسو په لیک کې مؤمنان سره اختلاف کو اسلام کے توحید کې دین کې هلک علم اعتاذنه کوي ان الله تبارک و تعالی یعنی کویشا الله تعالی یعلم پیجلی ما فی السماوات یا غی فاطمه نو وکلی او غی پسما کی دی ان ذالک ان ذالک قد ذاتول فی کتابن نا کوئی کتاب کی مکتوب المکتوب دی ان ذالک ذالکل او کتاب کے علل اللہ یثیر علماء نے افان دی تگران کو ندی اللہ تعالی کرام کاتبین او ذکری دی لاگران کو ندی ترسل دی اسمان کی نہیں کہ ماگیلی نہیں کہی پوری توحید انہیں کوفر اور شرک مانو بیاجال شکایت کی دے دینا وہ یعبدو ن من دون اللہ کافرن مشرکان عبادت کی ما سوا اللہ تعالی ما ينزل به سلطان یعنی نازل کڑے پر شرکمان دلیل وما ليس لهم بعلم انشهد الرب اعباني علم عقلی دلیل وما للظالمین من نصير او نشیل <سؤال> پارد ظالمانو مددگاری انصر چې مددگاری انصر و مددگاری انخلاصی به سوک بینی اذا تطلاح علیم آیات و رفاوکی چه ارود تشیف ریبانی آیات و نظمان بینات واضحا ناصختا لبعض احکامیم تعریف و پیجنیتا فی وجوه الناس فمخونو داغ کتانو کی کافرانی المنکر گرنجی والی تندیدہ سی گرنجی کی لگتا مئن ده دې چې د موږه د جرندې د جرندې موږه دې جوړ کی یا قادون قریب یستون چې حملو کی بالذین فق مومنان او پر رسول پاک باندې پر مومنان یتون علم آیات نه چولې لې پدې معنی آیاتونه زم ما يرونه تلاوتها شرر او دېت تل اوت بس کئ او بند کئ قل ورتوا اخوانن بكم خبركم طق بشره فناكار تر من ذالکم ذین اغصده هو النار النار هو النار چې غور دی, دی, دی, دی, دی اور نه بده ځوخلت په دې یاتون باندې دې باندې عمل وکا د اور نه به چې ووعده الله وعده دې اور الله تعالی شا کرا الذين كفروا کافرانی پیاتون باندې وفي المسير وبذائل الى جهنم الله تعالی خلقو دې مثال وې دې مشرکان او ساده دنیا تا ووكيلوا بني ادمه او بيريانهم يا دوروا يا يا يونس والجد اي بني ادمه او بيريانوا دوروا بالله ومثلا بياني غيطة. غيطة الله تعالى ومثال فتوحيد واني فاستنيع ووكيل غيتا هو غيتا بجد في كوشش ترى غير وكيل شيء ان الذين اعتقدون تدعون في تعذب الله ما الله تعالىنا له يخلقوا ذبابا نشاهر کیس نش پیدا کوله غي یو ورو کې غونته ذبابن ورو کې غونته مشه بچ ذبابن ورو کې مچه ولا وي ته معلو وغرکه جام شي لودي مجته پیداشت مجته ټول راجه مش عابد معبود د دې یو مج پیدا کی نشي پیدا کوله ها کټول کافر یو دایشي یا دانیشي معلومه چې مج په قران سمره کوي د مج ژوند د دا مجد با کم کم زائی کردی دیو امریکی کالا داوتا مماجمی دول خدایان راجم شیده و این اسلب هم از زباب و شیعن کجری سفید دا خدایان دادا این دا زباب مجد شیعن یو شیعن دیوانی اصفاقم آگی پیخی دیوغو خوشموئی پیدا کردیم مش مشده لا یستنخذوه نش اخلاص اوله زان لا یستنخذوه نش د اوله دا دیو د دادای دا دی دیو دی دی دی مشد منه بالذي دي شينا الداهبه لعجزهم فظهر من هذا المثال نظائر شديد المثال نفسه ضعف الطالب والمطلوب عيب العابد والمطلوب معبود خدائه دي عبادته قد غداره زي فاني في دي البليه اجي دي عبادتك دي فاني ذات معلومه اجي بمثال فرد شرک کی فرد کفر کی ادوانتا سکانتا یہ ادانتا نسوارو ٹوبہ دنیا, دنیا تا ٹوری دنیا ته عجیب مثال فستبیع گو و خک دی بی جدن خکو طرح و گلی تو له دنیا جي اده خي ده مثال ساووري کو صلات شکایت کي دي ټوله ما قدر الله هر کي توحید قارش مثال اوي و یلوکی طور پہ پویږي الله و ما قدر الله فجر دانیو مخلوقات دا الله تعالی حق قدرې په قدر حق قدر دانه تر حق قدر دانه تر حق قدر دانه تر خپل مخلوق قدر نو رسول پاک یې ویل ما عرفنا حق معرفتک ما عبدنا حق عبادتک یا الله په حق معرفتومتونه پیلنه او په حق لایق ساده شان تر مونږ عبادت نه غور انکسار ایت یو جزای ایت یو ګورا در رسول پاک چیکس نه فایت یو ګورا رسول پاک عبادت نعوذ بالله تمام امه عبادت یو پرک در رسول پاک یو بل پرک نشی را دی در رسول پاک دومره شان دی لیکن انکساره ایت یو ګورا تواضع ایت یو ګورا اجزای ایت یو ګورا ما قدر الله حق قدری قدر نه نی مخلوقات د الله په حسبه قدر نه رسول پاک معنی کوي ما ما عرفناك حق معرفتك ما عبدناك حق عبادتك في حديث مبارك فقال قربان الرسول دا ذاتي پیغمبر الله را کړلې ښا اللي موند غدا قرباني ان الله ل كبير الله كبير فهر زمان قادر دي بها خلق كل شي عزيز دي غالب دي قر زمان دي الله يصفي من الملائكه دخا. خوځ الله تعالی ابطال عبادت د زیرو ته په بڼه به په بیان عبادت کیږي څنګه د په عبادت کیږي لکه انسان دي د کوئی زمونه د غو عبادت کیږي وځه کوئی زمونه د غو عبادت وکړي د ګیذره عبادت ادهانګریزان د څو عبادت کوي په میزاد ته رضا سی به یې ګرځي او سبا د څو عبادت کوي او څوک د پیښوګان عبادت کوي اسوب سی بات پت کیہ خدابوند تر طالبانو یاد تا داسې شی نشته چې عبادت نه لښوي دل مارانو ټول عبادت شوي خلک کړه د دې کانو دي دي کافر د خدا خدمت پیجنې بجال کې ویجو نلګیاوی عزیز الله یستفی الله ورکی د ملائکه او رسولان رسولان ال <سؤال> قاصدان انبياء ومن النعت دخل كنا الى ومن النعت دخل كنا رسولات نو من النعت رسلات وجد پیغمبر بندي ناتخه جني او ملكني دع بندي بنده بند دعاوو کې اشرف دي ځکه ان او بسویر دیقا احوالا استاذ و بانده یعلمو پیجنی الله تعالی ما بین ایدیم آج مخی دینی ما خلقون آج رس دینی ساس اخدایان دا پیجنی مخیس دینی و رس دینی ویلی اللہ الامور دی الله تعالی تکردونی امور کن لها تول او ویوک شر وی اللہ تعالی تکردونی والقدر خیری وشری من اللہ تعالی یا ایوالذین آمنو خبرالا کتالو جیمان را را را ربكم اي ادي كوي عبادت كوي درق و الخير <سؤال> اكوين نفلنا خير نفلنا كوي نكاي كوي تخصيد بعد تعبيد لعلكم تبلكيت فلحوا نبارتا دو بار من شي وبهر من كي بتباني وجاهدوا في سبيل الله جهاد كوي بلارده الله تعالى كي المجاهدان شهيدان جوردي حق جهادي فحق جهاد باندي حق جهاد الموت دا اذا فتن موسوب سفتن شئلے حق جهادی هو دی اللہ تعالی اتباکم غرقریتات و لرا فما جعل علیکم نئے قردولے فتاعتبانے فی الدین من حرج فدین کی تکلیف و ذیقت دین کی تکلیف نہیں شئلے دین و یسروں ای الزمو ام ملتا ابیكم لازم شئید اتبعو الزمو ایک اتبعو, ای اتبعو اج سابی دی. شئید دین نبلار فلچ ابراہیم السلام دے هوذي ابراهيم عليه السلام سماكم المسلمين سمىكريت تاسو مسلمانان من قبل فخوا هذه سورتنا وفي هذا قديه صورت کې پلي قولي رضيتو رقم الاسلام دينا هو شو يوم وفي هذا قديه سورت کې يكون الرسول سو سماكم المسلمين زال و سماكم المسلمين تابدان پدينا مخكي او دلتا فهاذا ليكن الرسول جي شيره الشيده شاهد بتاتم عليكم شهيدا منا معلم معلم شهيدا منا معلما عليكم لكم في تعليم لرجيت حال کوئی تعلیم اور کوئی رضی الشاولی اللہ پہ معنی رکھا فاقیم الصلاۃ قائم تو ایموز واتو زکات ور کوئی اتقو باللہ تقواو قد او اس کو زکات ور کوئی واتفم من گلہ لوئی باللہ بل صاحب مس کی روایت تھی مو بحمد من گلہ لوئی قرآن د أخرى عام مسلمانات والتواريخات وهذا خواس وضائده وعتذموا بالله بعد منصور صرف جانا الحق وعتذموا بالله وحدة الوجود ترثي دره وعتذموا بالله بعد ذا الله هو مولاك هو دعا ذات مولاكم مولاك التاسوال مره هو دعا الله دعا الله مولاكم مولاك مدد لاستا مولاك مدد او نعمل <سؤال> مولا خم اولاده و نعمل نسویل خمددگار ده اگه خمددگار ده خم اولاد اصلاسو امداد گوهی سوره حج کے انزمه صلی لڑه انزمه صلی توحید رسالت تخریب بشارت جهاد او دنیللذین یقاتلون بیننم ظلمو اعلانو شچ شابی او دلتا کی اعلانو ارتراقه شابی جهاد تپاسیو یا وای زیاد تفا ته یو یاد کای وای یا سره لازم سر انفاک په سبیل الله انفاکو پکره راغ Taliban نو ټول مسائل را ل الله تعالی دی ټول صورت حاضر سره وته لا اله الا الله دا هي وای الله تعالی د تاسو مونږ په دې څلګه ساتي امين اونو تاسو دی, تا دی, تا دی الله بوې کی دای پاک دی مونږه تاسو لپاره خیر راکې دعا وکړو چې الله ټول له خیر ورکې او د مدرسینه ولې ما د وښي او موجهیدینو ته دعا او شهیدان لري چې وي دي الله دې امدادو کې غېده الله صلی الله کی او الله دی ټول وګره دې روغه کې کافرانو څومره ټگی وکړه داز تاګایر پاره کوخه او الله دې مونږ تاسو لخير راک الله دې ولخاسته الواز ورکشل طالبو زه دې مريم اولاي رکوعا الله دې طول لخير ورکي طالبان کورونو کې لپاره الله خير کوي الله دې طالبان خوشاله ساتي طالبان خپل وخت مخراويقه تراویو کوي کنه بیا نا فين کوي يا ذکر کوي درود وايي یا دلت نه سي بل غالي تمځي او ناکار خلق و تماشیتا امده یا او دویم دادش پاکمشی و رکوی ذکر کروی الله اللہ تعالی دی طول و لخیر ورکی مولانا امدر رضاق صحیف اپریشن اپریشمان دا خانو دیگ حال که اللہ تعالی اگر بندی خانه کنی اللہ تعالی دی بندن اخلاص کنی اللہ تعالی دول جو دو بندیوان مومنان را اخلاص کنی الله دې غنامه ديوان مؤمنان راخلاد کی چې مجاهدین دې دی الله ډېر امداد وکي ټول دې الله خیر ورکی او مان اوتي عمرګری وي آل تاګلابات کې ومړی څه دې ته بابا شاګر دې مشر عالم دې لري خپل اسلام سے استاد دی. ادریس اوس استاد دی مشر عالم دې دعا ورته کې الله سي حت ورکی عمر کې برکت ورکی دې والد ته الله خو په حت ورکی الله دې علماء عمرونو کې برکت واشي تاسومنګ الله رضا شي الله تعالی مال الله وشور کی فکر ور کی عقل ور کی، عمل ور کی اللہ تعالی دی سوچ فکر راولی اللہ دی دما کار زاینو نامایل سونو خبرو بچو ساتي اللہ دی موږ عطا امجایدین لدی الله امداد وکي هماره اسلامي حفاظت ته الله اوتي کافرانو دی الله په خپل قهر تبا کي افغانستان کي که پاکستان کي خپل دي تبا کي کافرانو دی الله هلاك کي خدای پاک دی موږ عطا له خير را کي اللہ تعالی دی موږ عطا استقامت راکی الله تعالی مان تر تعذات فی ولې فال دي مونږه تاسو تا تا نه رغایشي څو بيماران ریته دوا او کې الله ولا صحت ورکی ډیر بيماران غنانه نارينا الله ولا صحت ورکی زمونږ دوستانی بار ملکونو کې دوستان ايته دوا او کې مسافرانو ته الله کامیاب کی الله خير ول ورکی الله ول خوشالای ورکی الله دې ملک خیر کی دې ملک د مسلمان ملک چې کافر بدګوري خدای ده کافر تباکی او خدای پاک دی ده کافر و ده پرگریم تباکی و خدای پاک دی منگا آتازون پا دینوان اکلکس آتی و منگا سلاف دی اللہ اوبا خی اللہ دا ملک و حفاظتو کی ربنا تقبل مننا انکا